Sziasztok, ez itt a Clickplay 16. adása. Én neurotik vagyok, és itt vannak a többiek. Májkülele úr, sziasztok. És csigáz. És csigez <gül> <gül> <gül> epilepszi romgokat. Egy kis insider joke. <gül> <gül> Aha. Azok mindig jók, mert senki nem érti rajtunk kívül. Igen, most itt megvagyarázunk így. Michaelele videokártya drive driver telepít, és epilepsia roham kerülgeti. És ezzel viccelődünk. Igen, <suk> és ez egy pont egy olyan téma, amivel lehet viccelődni, mert senkit nem bánt meg. Ja? <suk> Mióta törődünk mi ilyesmivel? <suk> én meg Végül sem igaz. Végül is szólalok. Én, én ebből nem tudok jó kijönni, úgyhogy inkább csöndem vagyok. <suk> <suk> ja, nem, nem, rögtön. Nyissunk a Humble bundle el, és akkor ez egy rögtön. Ja, igen, a charity. Az nagyon jó. Az, igen, igen. Ja, igen, igen, támogassátok őket. Igen, nagyon, nagyon most szép most a szép dolog. Humble Indie Bundle 16. Ilyen igen. szép nevelett. És aki még nem tolta az outlast annak most az 1 dollárért jó lehet. Igen. Például nekem. Ráadásul most azt hiszem, hogy a 80%-os DLC kupon az már az egy dollárossal is jár, nem? Már Alul. az útlasznak a 80... Igen, igen. Ahhoz a DLC? Oh. Igen, igen. Ahhoz van egy úton, wow. és az szerintem már az egy dollároshoz is jár. Most nem tudom, mennyibe kerül az a DLC, mert azt nem néztem meg. Hmm. De... Az mondjuk nem is rossz 80%-os elengedni a DLC-re. Tehát egy dollárért rossz... a játékot, 80%-kal még hozzá a DLC-t, és... És happy vagy. És még és kapsz belé egy Retro City Rampage-et, amilyen GTA feeling, meg egy Never alone ami egy ilyen tök szép kis mászkálós logikai játék. Bár én megmondom őszintén, még nem vettem meg, mert arra, mert arra várok, hogy ma, ma, ugye kedden rögzítjük, most a keszet, már kicsit megcsúsztunk, hogy ma mivel fog bővülni a közepes csomag. Még az engem is még. érdekel, mert engem ugye az egy dolcs is volt, pont az Outlast érdekelne, de az már megvan. De akkor már nem érdekelne, mert megvan. De úgy átsodtál, -e? Végig toltad? Vagy? Végig nem toltam, ugyanis hát elég para a dolog. Kis félős csig ez. Én csak videókat néztem belőle. Én már megvenni semerem akkor ezek után. Hát amúgy ilyen tipikus jumpscare kerekre épít nagy részt, meg hát ez a tipikus menekülje gyorsan, mert jön valami és akkor a feszültségügyet nem tudok koncentrálni. Nekem pont az nem tetszik benne, hogy hogy nem lehet semmit csinálni így az ellenfélel, csak futni elő. Ja, ja, ja, úgy ja úgy tehát igen, futni, igen. meg elbújni. Elbújni. ez hát, milyen már, passzos? Hát én megszoktam, hogy valami megijeszt, a szar Hát, hát kész. De mondjuk az amnézsiában sincs ilyen, és az is tök, az hát az tök az jó. Hát azért sűrű játszottam. Ja, az mondjuk ja, jó az, az amnézia, az jó. Az az egy jó játék. Bár mondjuk teljesen más kategória, mert ott inkább ez a story-orientált, kicsit beütés, ez meg igazából. Ez a modernebb. Végül is végül is. tényleg ez is olyasmi. Ki hát kell ott ott ott nyomozni a Dili ház rejtéjeit. Ott egy kicsit nem tudom, ott szerintem a hangulat az jobban nyomasztó. Szerintem ja, Tehát ja, lehet ja. a kastély miatt. De... Meg ott, most nem tudom, jól emlékszem, de ott, mintha tényleg az lett volna, hogy ott ott ha sötétben voltál, akkor ott bedilizett a férvés. Igen, igen így jobban vetted a levegőt, meg így szürkült a kép, meg minden. És hogyha durván vetted a levegőt, vagy ránéztél a szönyre, akkor is bekattantál, és azt meghallották. Tehát, hogyha azt jobban hallották. Nem tudtál csendben maradni teljesen a sötétben. De érdekes mechanika. Nekem mondjuk az Outrestről a, ezek a kézikamerás horrorfilmek jutnak eszembe. Az egy, ez egy... Na, hogy igen. Másmi. Igen. Ez a, ez a jobbik fajtára hajaz még, szerintem, tehát ez egy, ez egy jó játék, tehát aki szeret yeah, yeah. félni, meg... meg lekaksízni éjszakánként ilyenek, az annak tökéletes szerintem. És hát egy dollár az, az nagyon durva. Annyit vegan, vegan. Még nem is volt szerintem ilyen olt. Ennyi, a hámbőbándül mostani olyan, olyan alatt, egy dollár is beszarsz. Igen. És tényleg. Amúgy 9 euró a DLC. Na és akkor abból legyen 80 százalék, hát akkor olyan egy euró, másfél. Ez baráti ár. Nem tudom, hát itt azt néztétek? az is most jött ki vagy az régebben jött ki várja. a melyik heti a, a, a hambold mandul weekly nem a Humble Bundle. ez nem a heti ez a Humble Bundle alap és akkor a heti az meg egy egy másik mandul ja, igen, igen igen igen igen igen igen igen igen igen jó. igen igen igen igen igen igen igen Engem az úgy érdekelt az a játék, csak, csak mert akkor még nem tudtam róla semmit. Mondom, autós, roncsderb is minden tökős, megnéztem, mm. és fegyverek vannak. Szar Ne, lőheted egy... Ne, ezt utálom. De ez, tök jó pedig. ez nem, pedig. Sőt, van benne olyan pálya is, ami kifejezetten ilyen, ilyen arénaszerű. Tehát nem azt, hogy versenyezni kell, hanem bedob egy ilyen arénába, és akkor a ilyen... jó, csak Val Valaki azt fegyverek. írta, hogy ez a, ez a kvék, kvék autókkal. Hogy mm, így szar rá egymást. Nekem ez a, ez a fegyverek kocsikon, ez nekem sose jött be. Tehát... Hmm, a, pedig, pedig olyan fegyverek épp, lehetnek, mint mondjuk a Mad Max-ben. Tehát ez a szúró, vágó ilyenek, de az, hogy lövöldözöd meg lángszóró, meg vető, ne ez. Annyira pedig jó, jó az, jó az. Á, nem tudom. Régen még alatt ezt a Death nyomtuk. Na ez kb. ilyesmi csak, más, nem a fölülnézetből, mert az úgy működött, ugye? Igen. nem ez így hátulról, és akkor lehet lőni az embereket. Én megmondom őszintén, hogy semmit nem ismerek ebből a pakból. De igen, mert az Inside My Radio-t múltkor hoztam, hogy ez egy tök jó pofa játék. <gül> és ja, tényleg amúgy. Kóna, az, az ismerős az. Amit megkaptam. ritmusos hm? platformer. Amit megkaptam. Yeah. Ja, amit megkaptam. És amúgy ebből így. meg megnyertem a nuclear don't, és elkezdtem vele játszani, és 5 perc után sem jöttem rá, hogy ott mit kell csinálni, úgyhogy inkább kiléptem. Az nem egy rossz játék pedig. Ott, ott hát az a lényeg, hogy ez egy ilyen hibrid. Igen. Tehát, hogy ilyen FPS és stratégia. Tehát úgy, úgy kezdődik a játék, hogy belépsz egy ilyen pályára, ilyen FPS módba, és van egy olyan épület, amiben be, be tudsz ülni, és akkor telsz el az úgynevezett commander, aki fölülnézetből látja a pályát, mint egy stratégia játékot, és akkor tudja az emberkéket noszogatni, hogy oda menjél, meg, meg építeni tudsz épületet. Jó, meg mi volt a... ilyen? Mi volt ilyen Quake Wars? Az is mi volt, igen. Ja, én nem játszottam soha, a, nem. az is ilyen volt. Meg, meg egy-két Battlefield-be is van ilyesmi a e volt főleg. Igen, ez a... commander mod mod. csak ott Az ugye újba is van. A négybe de is van. Igen, csak ugye csak ott az, az, hogy támogatást meginted. tudsz csak. És hát igen, kb. Meg el. azért a csoportokat oda tudod küldeni valahova, vagy akkor te most Ja, hát úgy igen, igen, igen. Meg tudsz a parancsnokoknak adni bufokat, meg ilyen hülyeségekkel tudom vannak benne, de az nekem egyre nem jött be. Nem tudod, nekem meg ezzel az volt a probléma, hogy bementem, és szervert kerestem, és volt... 20 szerver, és abból egy darabon játszottak 80-an, és akkor oda beléptem, és leszpanoltam, hogy éleszek a support, meg a csávót hátulról, majd lövöldözök mindenkit. És leszpanoltam, és nem volt se fegyverem, se semmi. A pingem az 200 volt, és mindenki másfélig a földben volt, deréktól lefelé, és úgy mozogtak, és na jó mondom, ezekem nekem nincs <gül> Na, Nekem ilyen gondom nem volt vele. Ma még <gül> lehet, hogy ránézek valamikor. Mert úgy, nem mai nem nem úgy játék, úgyhogy nem játszanak ja, ja. vele sokan, bár most, hogy Hámból vendülve került, lehet, hogy. Egy hétig is Legalább. Igen, igen. Meg is nézem a Steam hogy milyen helyzet vele. Nem biztos jó játék, meg úgy nézegettem teszteket róla, meg videókat, úgy az alapján érdekel, tehát úgyis azért léptem be úgy, nem csak azért, hogy kártyákat szedjek ki, meg is néztem, hogy mégis mi a szitu. Úgy, úgy jó pofa meg minden, csak valahogyan nálam nem akart úgy működni, ahogy kellene, szerintem. Mondjuk elég bugos volt, hogy így mesélted. Nem tudom, most ezt a Darkness vitint nézem, ez olyan horrornak tűnik. Ez ilyen nyomozós? Ah, olyasmi, igen. Tréler alapján olyasmi van, mint az amnézia. Hát de ez nem inkább izés, ilyen klikről klikre mész előre, mint a régi nyomozós játékok? Nem tudom, te a kettőnek a trailerét nézem, ott abban mozog rendesen. De egyben nem. Ja, a kettőben igen, ja, meg ott a lámpás is. Fú, mondjuk, mondjuk, én szerettem régen azokat a Klik és arrébb megy játékokat. Nekem is bejön egy-kettő, csak nem tudom, most már úgy néha így, így, útsa nekem. Még az első Alone in the Dark az mekkora királyság volt. Hát, de nem úgy kattintasz, és eztek... oda megy. Hát most a horror játékokról a szemben. Ja. De hát te nem is szereted a horror játékokat. Én? De hogy nem. Csak nem sűrű játszak, vagy. Ja, <laughs> Igazából a... A Dead space nagyon szerettem, az bár mondjuk már az első rész volt nagyjából horror, a egy többi a az még inkább akció. akció horror volt, de az még az is talán horror. Amíg az Amnésia nekem így... hát nem tudom. Nem próbáltam ki ezt annyira, az... Hát az nem jó, Az így videók nem alapján nem, nem jön be. Mondjuk az, az az érzés, hogy te nem tudsz semmit csinálni, csak futkosálsz össze-vissza. Mondjuk ad a horrorhoz nyilván. Tehát pont, az olyan, azért, mint, hogyha... pont azért porás. Ez olyan, mintha rászta játszanál, nem ott is nem tudsz csinálni semmit, és csak futkozol össze-vissza. Jaj, de, de hogy is. Ú, most tegnap volt egy olyan akció ott is. Mondok, kicsit benézek már, mi a helyzet. Berédelték emel a házamat, és igen, tehát az, az új az új házat a szerveren. pár párszorban megpróbálták, de csak így kibontottak falakat, és így nem tudtak bejutni olyan helyre, ahol nagyon is tudtak vinni valamit, mert ilyen szépen felépített házikon van. De most kibontották úgy, hogy átfújt rajta a szél konkrétan, tehát egy két falat, ami szemben van. A, a nagy szobá benne volt egy somó cucc, úgyhogy végre lett egy csomó helyen, mert ott minden doboztala volt. <gül> Úgyhogy Ennek felléptem, most nagyon örülünk. Feléptem, kicsit kipufoztam, és aztán megint megtámadtak. Azóta nem mertem belépni. Hogy, hogy mi a helyzet, de, de most azon röhögnék, hogyha megint berédelnék, mert most semmi nincs konkrétan szinte. Csak összeszedtem egy kis nyersanyagot, de semmi értékes cucc, cucc nincs. De ez ugye vicces volt ez a tegnapi. Ez hogy egy hajnalban elkezdtem vagy egy kicsit játszani. És így odajött egy csávó, hogy messziről elkezdte csapkodni a falat, amivel ne, nem ér semmit, csak hogy a. a a fém fém fal, mert ott pont az volt a tetőn így kongott. Biztos élvezte, hogy, hogy, hogy, hogy meg a hangja van, meg, vagy nem jön. tudom. Én meg bentről néztem egy nyílpuskával, hogy most lelőjem szegényt, vagy hagyjam szenvedni, és végül az lett a megoldása a dolognak, hogy addig ugrált, meg csapkodta a falat, hogy odajött egy medve és lezabálta. Én meg ott röhögtem bent, hogy, hogy gratulálok. Az, az Ö, úgy vicces Istenem. volt. De most amúgyis, most miért küzdesz? Hát most is lesz valami vibe, nem? Ezt, Most jön majd az új az, az valahogy mindig ott van a levegőben. Örvuxess. <kül> Állandóan wipeolgatják <gül> őket. Hát, majd én talán akkor megveszem, hogy ha, ha valaha kész lesz. Jó, erre mondjuk van esélye, hogy kész lesz, mert az egész jó halad. Én én talán akkor játszok majd vele, ha valaki megveszi nekem a játékot, de még akkor se biztos. <gül> vagy van a ja, Humble Bundle-be. Ezen a durva, hogy megmondod, hogy ha megkapod, akkor íze, és mondjuk nem tudom, Neu lesz, hogy a jó fej vagy én, és akkor összedajúd neked karácsonyra, és akkor sem indítod el, mert nincs kedved. <gül> Pedig ez jó streamerhető Iszenyom. játék. Hát én, a... én nézni nem bírom, amúgy, ahogy játszanak sokáig. Jó, a, a te videódat végignéztem meg. <gül> meg, meg egy-két emberét, be beletekergetek, de ennyi. Hát a visz... csontért ezt te is nézted, nem? Ja, né... a, a, na, egy... az például, akik beletekergetek. Neki, neki például nagyon népszerű a Rust gameplay je Ja, jó, be is szegény... most. A szemle, igen. De úgy rendesen, tehát, <laughs> Igen. magyar honfitársak adtak neki. Jó fejek voltak. Lehet ja, most egy videó, ami nagy nézettséget fog generálni. Ráírta a táblára, hogy inkább Tetris-el te köcsög, Tehát ez ez Igen, igen. Annyi, Úgyhogy nem gondolkozzak rajta, hogy ez most rajongó, vagy, vagy nem annyira. De a videó biztos nézi. Azt <laughs> mert, mert ugye tudta, hogy hol vannak a gyenge pontok. Meg... meg igen, azok mekkora szopók már, hogy streameled, és akkor valaki emiatt tudja, hogy... <laughs> hát na. De az a durva, hogy én amíg ezt a videót nem láttam, én nekem eszembe nem jutott volna, hogy ilyet kellene csinálnom. De most, most se csinálnék ilyet, nem arról van szó, csak tehát, hogy valaki ebbe, valakiben felmerül, hogy nézi a videókat, ó, basszus, de jó klopjuk már el, úgyis megnézzük, hogy hogy van építve a cucc. Mondjuk olyan sok jó nem volt, mert kb. mindent beleépít a házba. Tehát nagy nagyjából ez... annyi cucca van, ami... Tehát itt kifejezetten arra ment szerintem rá, hogy ők akkor most felnyomna... felnyomnak igen, egy youtubert. <laughs> És az milyen vicces. Hát a zovi lehet vele hencegni. Igen. igen. <laughs> engem, engem a nyersanyagokért nyomtok fel, sajnos. Bittek is kicsit csomó mindent. Ja, a drogháborúk is ezért szoktak történni, amúgy. Ja, mondjuk ez az ISP rendszerre kíváncsi vagyok, hogy ez ma mit fog behozni a játékba. Mennyire fogja ezt a réd központú, meg az a lemészáruló mindenkit központú játékot egy kicsit átalakítani, hogy Szerintem lesz benne nem benne valami. kereskedés. Én is ettől félek. Vagy a Gutko beszéltünk. Mi lesz, hogy van nyersanyagod? Van. <gül> nem, nem, először adok egy baltát neked, vágki ki azt a fát, és akkor kapok plusz XP-t, és utána ó, köszés, akkor lelőlek, és akkor elveszeded a fát is, meg a baltát is, és akkor <gül> Ja, igen, ez, ez, ez szemétség. Hát, De most kb. tényleg ez, mit hát múltkor nem tudtam kijönni a házamból? Az, az szörnyű, azt meséltem? Nem. Nem meséltem. Még nem tudtam kijönni a házból, mert egy csábó folyamatosan ott őrizte az összes bejáratot, hogy hogy, hogy, kimegyek rögtön hátból és így hát cuccok nélkül mentem, kimondom, kifigyelem, hogy itt van-e még, hát itt volt, aztán, aztán egyszer sikerült leszednem, akkor elszedtem tőle egy puskát, egy shotgun, -t. majd kifigyeltem, hogy a háza az pont itt van az enyém mellett. Úgyhogy oda mentem azzal a shotgunnal, és még elszettem tőle hármat. Mert csak egy, egy kiárata volt a házának, úgyhogy sor kijött, kapott egyet a fejébe, és így ó, oh, még egy shotgun, megyünk haza, haza visszük. <gül> Vicces volt. Milyen jó ez a rászt. Igen. Ugye? <gül> Tehát annyira jó érzetem, hogy most halad melózol, és akkor al alig várod, hogy hazagyere, és nem mehess ki a házból. Tehát ez annyira jó. De amikor visszatud szivatni valakit, aki megszivatott, az mondjuk tök jó. Látod, mondom, már kezdesz olyanná válni, mint egy átlagos rászjátékos. Most már tőled ne. is félhet mindenki. De, de, de. Az olyanokat, még... a sötét az olyanokat még továbbra sem szoktam lelőni, akik így nem kötöttek belém Tehát így... Látom, ja, ő arra megy, akkor én arra megyek. Ja, mint a soulspar támadni akarnám. De aztán bossz... Ja, igen. <gül> Mondjuk a Rustban, feci, mindenki neki támadni akar? Na, hát ez akkor ennyi. Minködik. De szerintem már túlbeszéltük ezt a témát is. Mondjuk volt most egy másik Berosdásodott játék... Berosdásodott már. Oh -oh. <gül> <gül> <gül> de majd még tutiára jövesszük, mert nem fog valami keveset játszani, hanem sokat. Jaj, Viszont van igen. egy másik játék, amit nézegettem, ez a tag, Ezt már múltkor lehet, hogy meséltem. Nem emlékszem Ez is ilyen. Ez is ilyen kicsit, kicsit ilyen Rust-szerű. Micsoda meglepetés. Játék. Amúgy, kicsit, ilyen kicsit ilyen Minecraftos. Kicsit ilyen Minecraftos is. Alig van nem... mostanában ilyen. Igen, túl idős építgetés nagyon ritka. Ez ilyen kicsit ilyen meseszerű. És most nézegettem, hogy, hogy mi a helyzet ezzel a játékkal, hogy haladnak-e már vele valahova. És azon gondolkoznak, hogy free to play lesz. Ami azért fura, mert a játékban még konkrétan nincsen semmi, ami benne van, az pedig vagy csúnya, vagy nem működik. Ah, hát mondjuk ez a csúnya az. Ez a csúnya, ez ilyen nagyon-nagyon relatív. Tehát ilyen tök szép ilyen meseszerű játék tudna belőle lenni. Közben ezt belinkelem lettek legalább ts re aztán talán később be. Vagy egyből teszem a izébe. Hát betetted, ja. Nézd, csinálok neked helyet. Másodikra. Én már megcsináltam. Ja, oda? Mi? Hát nem, hát én csináltam. Most nyomtam egy entert, ne idegesíts. De de nem tudok írni, mert azt te lokkolod. Menj rég! Insider joke megint. Te menj Mit csinálsz? Na jó, ide belinkelem. Most. Akkor meg tudjátok <gül> Nem tudok hova kattintani, bassz. Ugye? Ugye most tényleg voltam, azt a sort. Nem is tudom, hogy van ilyen izé. Mi ennyi a neve? Ennyi a neve. Már lehet, hogy az még később, ez ilyen nagyon korai hozzáférés, és tehát még lehet, hogy a nevéhez se lehet hozzáférni. Ennyi, azért ennyi a neve. Lehet, hogy azért rövidítés valami The Ultimate Gaming, vagy valami ilyesmi. <gül> lehet. Én nem emlékszem, hogy nektek ezt már mutattam. Ez nekem akkor... is rémlik. A mostanában néztem rá, hogy ez mi a helyzet. csinálnak-e már vele valamit, meg így beléptem, elkezdtem építkezni, ami szerintem egy ilyen... ...valami a szörnyen, szörnyen szarul megy, tehát így a... mintha valami gyurma sárból, meg gyurmából próbálna építeni egy házat. Szóval Jaj, a, a, a, a második képről nekem egy az egybe, izé black and white. Második kép. Amikor a sziklán, de És ne... tényleg. Black and ja. white, igen. Hát kicsit talán a hangulata az van, olyasmi. Meg mondjuk a karaktereknek az animációja az egész jól néz ki. De várjál, mert itt már azt írják, hogy close, we get closer to the release of Vare 2.0. Tehát 2 ah. hát ez a 2.0. Igen? Én megnéztem a, a, annyi, én megnéztem a játékot, a, ez, még, ez még 0 egész nem tudom hány, tehát még, még az egyik se érne föl szerintem annyi a játék benne. <gül> tehát egy pár izéke így mászkál, a, konkrétan a menü az még annyira nem, nem működik olyan jól, szóval is nem néz ki, jó, vagy nem tudom. Tehát így maga a kraftolás is ilyen, ilyen, ilyen listából lehet kiválasztani, hogy, hogy milyen cuccot tudsz csinálni, azt így odadobáld a földre, és akkor nyomsz egy g betűt, és akkor kraftol, hogyha azokat, amiket oda kell dobálni, oda dobáltad. Tehát ilyen hát ez nagyon... eléggé körülményesnek. Igen, a... igen, az is egyébként teljesen. Meg az, hogy nem borzasztó. szép a a játék legalább hasonló a grafikához, mert ez Egyébként. borzalmasan ronda. Nekem az építkezés <há> nagyon nem tetszik benne. Tehát ahogy lerakod a, a blokkokat, ott valahogy, tehát ha elkezdtél fát vágni, és vannak nátt fablokkok, amiket hogyha leszeretnél tenni, akkor azt gondolnád, hogy ez egy fablok lesz, de nem. Valami, aminek a teteje olyan, mintha fa textúra lenne, a szélé meg, mintha így valami sár oda volna. Tehát ilyen, ilyen nagyon ilyen amorf dolgokat lehet benne építeni csak, tehát így próbálták ezt megcsinálni, úgyhogy ne kockás legyen az egész játék, de így ilyen, ilyen, ilyen, hát furcsa, nem, kicsit egy gyurma le. lenne igen, nem, igen, molyan, igen kb, kb kb, nekem mondjuk a múltkor egy kicsit csúnyabb hasonlított eszembe, mint hogyha összehányt sárból próbálnál építeni házat, tehát így ez, ez jutott róla eszembe, de inkább az a gyurma hangzik igen, gyurmás agyag és Pedig potenciál a benne, mert gyúrma. olyan, olyan jó pofán néz ki, tehát, hogy a világ is ilyen, ilyen varázsizékkel van teled, tehát ilyen varázsnövényekkel, amikhez, oda odamész, akkor ilyen mérgeküvasáltanak és meghalsz. És, meg, az, hát, és meg akkor úgy, úgy van, látod a világot, mint a játékot is. megtekered. Lehet, hogy azért olyan csúnya a ház, mert Igen. túl sok gombával indul a karakterünk. Hát a fejlesztők meg tud ilyen kesztyűt csinálni, amivel tud valamit varázsolni. Odaig nem jutottam el, mert... Mert annyi nem játszottam vele. Nem jó craftoltad. Igen, hát ja, biztos nem jó dolgokat dobáltál be a G betűhöz. <há> Így van. <há> Meg van, van benne állatvilág, de úgyhogy kb, kb. ennyi. És nagyon sok mindent nem lehet benne csinálni. Hát most gondolám azt, hogy ez nagyon jó hangzik, de akkor hazudnék. Igen, tehát még, még várok, hogy ezem lesz -e valami. Viszont az, hogy free to akarják csinálni, az nem nem sokat javít a helyzeten. Nem sokat javít a helyzeten, és mi a túrót lehet egy ilyen játékban free-to-play-ként eladni? De hát. hogyha most ebben a játékban nincs akkor semmi, mi? akkor ez a free-to-play, ez még mindig jobb, mint hogyha pénzt kérnének érte. tehát... Hát nem tudom. Én mondjuk nem fizettem érte marhasokat, sokat, mert a Humble, Humble Store-ban volt egy ilyen akció, amikor ilyen egy-két dollárért be lehetett húzni. Mert utána azt hiszem en volt 15 euró körül volt talán, vagy 20, 15. Aha. Vagy lehet, hogy tíz, nem tudom. Azt tudom, hogy nem volt túl olcsó. Hát nem tudom, ezért öt eurót is sokkal én, vagy nem tudom. Ugye, vagy olcsóban se. Hát ugye az a ja. be ezekkel a korai hozzáféréssel, amit már sokszor beszéltünk, hogy néha olyan fázisban van, hogy nem éri meg az árát. Aztán nem is tudod, hogy mi lesz belőle. És ez tényleg tök vicces itt is, hogy bejelentették, hogy free to play lesz, és akkor ami, aki megvette, az így mi van. Köszi, Köszi hogy, hogy támogattad az ígyen játékunk fejlesztését. Hát a mai világban ez divat. Hát nem, most már nem divat az, hogy támogatják azokat a játékosokat, akik megvették a játékot korábban. De nél is ugyanez volt, mert még egy két játéknál. Tehát... Jó, de az nem előfinanszírozott játék volt. Ez mondjuk igaz. Ez mondjuk igaz. Nem, nem tudom, tudom megmondjuk az a baj, az a baj most hiába lesz ingyenes, most tehát akkor konk akkora konkurencia van itt ebben a témában, tehát minden második héten jön egy játék, és már vannak befutott nevek most, most váltanál egy ilyen netces Projektre. tehát hogy érted? Tehát most, hogyha te rászt függő vagy, akkor nem fogsz ezzel játszani? Az biztos. Vagy, vagy hogyha nem tudom durvább építkezésre, meg mondjuk, hogyha jöj dinókat akarsz, akkor ott az árk meg mész tovább össze vissza, uh -huh. tehát most, most, most, miért váltanál? Igen, egyébként pont ez a baj ezzel a játékkal hogy ami benne van, az építkezés, craftolás, azt mindenhol megcsináltak sokkal jobban. Tehát a Rust-ban tök jól lehet építkezni, a Minecraft-ban tök jól lehet kraftolni, meg építkezni is tök jó lehet szerintem. Tehát a nagyon szép dolgot lehet építeni. Ebben igazán akar működni semmi. Hát még talán ez a varázsos dologgal akarnak valamit csinálni, de hát az, az jó pafale, hát, is de sincs lehet, de Azt sincs jól megcsinálva. Akkor. Van egy másik játék, aminek nem jut a szembe a valahol. de talán mindjárt az is valami hasonló, ilyen varázslós cucc, és az eleve free-to-play-nek free indul. Na, akkor úgy látszik, most a túlélős úrán a varázslós lesz a következő téma, amit minden második héten megkaphatunk majd. Harry Azaz Potter szimulátor. szimulátor. Igen. <gül> Attól mentsen meg minket az Isten, én azt kérem. Meg de szerintem ezt is mondtam nektek, ezt a Sky szagát. Gárika hát, hogyha mondtad, néz. és nem emlékszünk rá, akkor lehet, hogy annak oka van. Igen. Igen, <gül> mondjuk hát nektek ez a kraftolós, építgetős játék annyira nem jön be egyik őtöknek se. Úgyhogy nem csodol, hogy nem Mi jön az be olyan jön. játékokat szeretjük, amivel játszani is lehet. Igen, és nem csak nézni, hogy milyen ronda. <gül> <gül> azt mondjuk jogos. De, ez mondjuk tényleg jól néz ki. Ez most csak ts Tobb, de hogy, t ts re Hát ne vonjunk meg semmit De sem ennyi. a hallgatóinktól. Hát ez tiszta, ez, ez rasszizmus. Ez az. Ne legyünk olyan, mint az Oscar, jó? Na, itt a Sky szaga. Itt azért mondjuk azért össze van rakva a dolog rendesen. Meg itt tényleg a fegyverhasználat is tök jól működik. Meg ilyen portálokon jó, keresztül hát. tudsz átmenni más világokba. És tehát van egy ilyen szigetel, amit te építgetsz, ilyen lebegő sziget. Ott van egy ilyen... Hát ugye van kastélyod, ami egy kicsit le van rombolva, de az aljában van egy ilyen portál, amin keresztül át tudsz menni, meg egy csomó olyan nyers anyag, amiből tudsz csinálni ilyen portál kulcsot. Mert azt kell hozzá, hogy mennyit, menni rajta. Cs. Nem ez tudom itt a free to play, hogy jön be, tehát lehet, hogy egy idő után elfogy a portál kulcs csináló anyagod, és akkor ott lehet valamit majd mókolni, azt nem tudom. De most már nem játszottam valahogy merre halad, de ez viszont tényleg élvezetes volt játszani. Jó lehet benne építkezni is, meg kalandozni is. Tehát egy átmész a portálon, ott mindig van valami dolga, amit lehet csinálni, meg így lútholgatni. Vissza tudsz menni, a, a portálon. <gül> <gül> Ingen, igen, át tudsz menni, meg vissza. <gül> majd ez ki jópofak. Ez kicsit, amúgy nekem tök úgy néz ki, mint a, mint hogy egy Nintendo-s játék lenne. Kicsit hajaz az rá a grafika. Nem tudom. De jól néz ki, amúgy ilyen Minecraft-cucos, ez a kockás dolog. Most már ez is minden második játékban. És, és ami tök vicces, hogy Steam-en mostanában jelent meg egy olyan játék, aminek az a címe, hogy Portal Knights, amit pont pár napja néztem, hogy kb. ugyanez az ötlet, hogy portálokon keresztül átjutsz más világokba, és akkor ott lehet csa csatázni, meg, meg amúgy is meg tudsz építkezni. Tehát ez nagyon hasonlít erre az. Skarszigára. TPS az nem? E, azt hiszem TPS, de a harcrendszerre ilyen kicsit, kicsit fura ki tudsz a választani valamit, és akkor egy kicsit ilyen hackenszles jellegű dolog. De ez is ilyen varázslós, Bár itt, mintha jobban rámennének a harcra, tehát amikor átmész a portálnak, akkor nem csak így felfedezgetni tudsz meg lootolgatni, hanem ott van valami bedesz amit le kell gyakni. Hát nem tudom. Ez viszont fizetős. Bár korai hozzáférésben van, hogy lehet, hogy ez is, ennél is eljátsszak azt, hogy most megveheted csak 15 euróért, és aztán később ingyenes lesz. Hát én ezért nem veszek ilyen játékokat amúgy. Nem is szabad már tényleg. Jó, mondjuk régebben, emlékszem, amikor bejött ez a korai hozzáférés, és még az volt a divat, hogy, hogy bejön egy, a játék, és akkor később drágább lesz. És akkor olcsóban meg tudod venni. Például ez volt ugye a Daisy-nél, meg a a Dirt rally is például. De ott mm -hmm. is azt 20 euróért meg tudod venni, vagy 25 év, most meg 40. Tehát régen ez volt, és azt hittem majd ez lesz. A hát a Minecraft, Minecraft volt az első ilyen, ami úgy ja, volt, igen. hogy így megvetted marha olcsón, aztán utána odaszegeződött az ára egy kicsit magasabb bárcédulára. Tehát most meg már nem így van, vagy hát én már nem. Hát tudom, most már az van, vissza. hogy tényleg, ó, most megvetted, tényleg, csak ennyiért. Aztán később neked, hogy, ó, ja, úgy ingyenes lesz, közi. Hát furcsa nekem. Az. Na, mindegy, ezek a játékok amúgy csak szívem csücskei nekem, úgyhogy én... Hogyha most nekem ez kimarad, úgy nem hallok bele őszintén. Hát a legtöbbé is. De azért van, van amit csajnálok, hogy talán nem lesz bőre soha egy normális játék. De hát ilyen ez. Nem, hát, például... Sírtunk már, sírtunk már ezen sokat. Igen, például a Star Wars Battlefront. <laughs> Igen. az. Kár, hogy... Az kár, hogy se fog kijönni a korai hozzáférésből. Igen. <laughs> <laughs> úgy lassan Én azt hiszik a hallgatók, hogy minket szponzorál az ié, vagy nem tudom, hogy mindig felhozzuk. De, nem, De nem, leszóljuk. Állapod. Nem, igaz? igaz? igen. A negatí a negatív reklámus reklám. reklám. Ja. Jó, ne, ne vegyétek meg a battlefrontot. Igen, ne, nehogy megvegyét. Ne, nekünk se úr, ne, ne, ne. ne senkinek. Nekünk sincs meg. Nincs. Ne, ne. Nem adom meg a Steam fiókomat, hogy mi az i.e. Origin-t, hogy odafára elküldjétek GIF-be, ne! <gül> <gül> Olyat nem is tudsz, mert Origin-en Origin nem, nem lehet, lehet Nincs ilyen. Ez Jó mekkora? szar. Akkor egy szar a hát nem <gül> Most akkor ellőttem, hogy én mennyit használom az <gül> okay. Origin-t. Pedig egyébként nem lenne egy rossz ott se. Nem, ez egy alapfunkció szerintem egy ilyen rendszerben, hát hogy boltnál nál alap. Teh, ez, ez, ez gáz. Tehát most ez amit ha bemennél egy áruházba, megveszel egy chipset, és nem tudod odaadni másnak. Mi lehet adni abból másnak is? Én sose szoktam. <laughs> <laughs> Jó, hát akkor te használj csak az origint. Látod? <laughs> Egyébként Steven se volt az, az elején, nem? Nem tudom, ez mikor jöhetett be. Ja, a az, az már nem. nagyon régóta benne ja. van. Tehát a legesleges leges, leges leg nem, de hát akkor még játékokat se lehet itt akkor... benni. Hát, úgy mondjuk az jod, csak... érted, ez most olyan, hogy abba se volt az elején, nem az elején vagyunk, hanem most vagyunk, tehát most értem. ha másolunk valakit, akkor igen, másoljuk igen, mondjuk jogos. jogos. Megmondjuk, hogy meg az Origin se tegnap készült el. Tehát már egy-két éve másik. van. Úgyhogy most azért már má most lemásol, kezdi lemásolni az achievement meg az ilyen hülyeségeket, akkor most már jó dolgokat is másolhat a sima extrákon kívül. Meg egyébként van valami újat is. A Steam se tökéletes, tehát annak is vannak hiányosságai. De a Steam az tökéletes. Dehogyis. <laughs> nem jó, nem tökéletes, de én én... Most, most jelenleg ez a legjobb. Mondjuk a lesz, egyetlen egy hiányossága van is az a játék library ben mérhető. <gül> <gül> Kéne egy ilyen Steam-es press account, nem? Tehát, hogy, hogy belépsz és megvan minden játék. Igen. Ugye? De mondjuk, az, I mean, uh, ja. mondjuk az meg nem lenne jó, mert akkor yeah, azt azért nem tudnám mit csinálni. Úgy hm. én nem azt mondom, hogy a Steam a legjobb dolog a világon, de hogy én alig játszom, sőt nem is játszom olyan játék, ami nem Steam-es. Konkrétan. Tehát, hogyha jó, van Origin, meg Uplay, meg ilyenek, tehát azokat a játékokat is mondom, de például aminek nincsen egy ilyen külön gép, ilyen cucc, ahol be lehet aktiválni valami kódot, akkor én azt se töltöm. Tehát ilyen MMO-kkal én nem is játszom. Hogyha nincs Steamen MMO, akkor én azokkal nem játszom. Én most múltkor beszoptam Steamen egy játékkal. Mert... Vagyis hát így beszoptam így idézőjelesen, ugye én annak idén sokat toltam a Kabbal Online-t, és most kijött Steam-re. Ja láttam, játszottad, és én is gondolkodtam, hogy játszom, mert az tök jó De nem játszottam régen. vele, egy percet se letöltöttem, és nem indult el. Hmm. De régen, az én is játszottam rengeteget. Mondom, nosztalgiából előszedem, ha már itt van Steam-en, és, és valamilyen nem indult el. És nem, nem tudtam rájönni, miért. De hibát se írt ki meg semmit. semmi. Semmi, semmi. Rájöttem, hogy play, bevillant, hogy játszom vele, aztán eltűnt. Ó, ilyen nekem is volt régebben egy-két játéknál, és akkor néha segített az újratelepítés, néha meg nem. Hát a fórumokon lehet nézelődni, mert... Hát úgy döntöttem, hogy annyira is. nem erős a nostalgia faktor, hogy én nincs vegyek vele érte. Vagy ki tudja, lehet az op-rendszerrel nem jó, Le, 64 es 32 én is erre tehát elég régi már amúgy. Tehát én konkrétan én most ja, 64 bites rendszerekről, meg ilyenekről, múltkor föltettem a gitár hírót, mert megvan a World Tour gitára, mert minden együtt, hogy toljuk egy kicsit a tévén. Erre a gépre még nem tettem föl egyszer sem, mondom, megnézem. És föltettem, és egyszer elindult, és onnantól kezdve soha többet. És nem tudtam, hogy miért. És megnéztem, és akkor láttam, hogy 32 bites rendszereken fut, 64-en nem. Úgyhogy... Ah, ez szóval, a volt. Hát, el, igen, Először nem jól számolt, és az ide... De ezt én értettem, elindítottam, és elindult. És kihúztam a gépet teljesen, elvittem a tévéhez, rádugtam, és ott már nem indult el. Tehát ezt nem is utána De utána már itt se indult el. És telepítettem akkor sem. Szóval... Itt a híres Windows kérdés, próbáltam -e már kikapcsolni, bekapcsolni? Igen, igen. <laughs> az egyik legszarabb fordítás igen. ever. <laughs> Oké, okay, hogy szó szerint azt mondja Angol van is, de... Na. Na jó, van, ez szerintem ennyi elég a... De nem, mert ha már a érnél tartunk... Bocs, most én kötök el. Ja, ha nem! Ha nem. már a érnél tartunk, akkor a HTC Vive-nak is megvan a, az ára. A hát már előrendelhető február 29-től, úgyhogy már lehet takni a kosárba, meg megjelent a teljesítmény teszt a Steam-en, amit le lehet tölteni, és mindenkinek megmondja, hogy neked most piros, vagy zöld, vagy szuperzöld a HTC Vive kompatibilitása a gépednek. Fú, de szép majdnem, ez a mondat. Majdnem letöltöttem, csak nincsenek benne achievementek, úgyhogy végül De nem éri meg. Igen. Pedig lehetne benne a achievementek. De úgy emlékszem, amikor még nem tudtuk, hogy mennyibe fog kerülni, mindenki mondta, hogy ez mennyivel drágább lesz. Ugye valami háromszor négyszer annyi pénztkértnek értem mm -hmm. majd, mint az Oculus ami ilyesmi infogat lehetett hallani, és most meg kijött, alig pár száz dollárra drágában, ráadásul ehhez van egy full seton. igen. Ilyen. Mondjuk később jött ki hír, azt nem tudom, hogy annak hol van linkje, mert nem, nem raktam el, hogy nálunk Európában természetesen ez is drágább lesz. Hát ez logikus. Hát nyilván. De... Én már ilyen hát... megselepődök. Most ez már nem hír. De ez... Ugye a Kinti ára az 800 dollár, és nálunk talán ilyen 900 körül lesz talán. Hát jó, de nálunk nem a nem az, az okoros is, is drágább lesz, tehát így, most, van, így, van. Így, így, így számold. De most, aki ilyet akar, az is külföldről rendeli. Nem? Hát igen, igen. Vagy vár nagyon sokat, vagy nem tudom. Amikor van, aki azt csinálja, hogy bemegy a boltba, kipróbálja, és akkor ott lesz meggyőző, hogy akkor neki ez igazából kell. Jó, meg itt a boltok is, a... meg kitalálnak mindenféle akciót. Nem tudom hozzá, csak biztos, hogy meg ilyenek. Pár év múlva. Ja, hát most ja. nem mostanában fogunk venni, ez is marhadrága, Viszont erre most azt írta a gépem, és a program, hogy erre, erre jó gépem. Tehát nem, nem szuper zöld, de úgy zöld. Na, akkor úgy. Ez most tök jó érzés. Meg úgy nézegettem a, a tesztet, azt érdemes volt elindítani, mert egy ilyen kis képbe így mutogat dolgokat, és ez így tök jó nézett ki, hogy bejött egy ilyen robot, ami így szétszerelődött. A portál 2-ből. Azt hittem, hogy az achievementes beszólásom lesz a legnagyobb hülyesség. De nem ez, Ezért igen. már megérte le tölteni. Ezért, ott jön egy robot. Ah, én szeretem a portál 2-t, az egy jó játék. Amúgy igen. Az nem az... tudom, hogy mit csinálnak uh, így a, a vive ami amiből egy ilyen portál 2 játék lesz, amit te ott meg csinálsz. De azt hiszem videók oh, voltak róla, hogy valami, valamilyen robot mondjant. szerelgetős csinálnak belőle ne? Hát, nem hogy bosszus, vagy a Portál 2-t ráteszik. Pont ezzel, ez hogy ezeket a Portál 2, az így alapból eléggé megbaszza az agyarat, hogy portálokba gondolk, hogy hát még ha így ott is vagy, és így hát repkedsz mindenen át. Mm. Jó, mondjuk az kicsit szerintem zavaró, mert ez a HTC Vive, ez nem teljesen ugyanazt az élményt próbálja csinálni, mint az Oculus Rift, mert az Oculus Rift, ez ilyen ülős valami. A HTC Vive az meg ilyen kicsit ilyen mászkálós, tehát ott körbe tudsz járkálni dolgokat, meg az érzékelők is úgy vannak megcsinálva, hogy, hogy azt feltételezik, hogy te mozogni fogsz egy ilyen térben. Hát nem tudom, engem ez annyira nem hoz lázba, hogy az valami elképesztő. Új pör. értelmet fog nyerni a játszószoba. Azt tudjuk, igen. Most por Gólezd portál kettős röpködést ebben a vive megjátszani, hát. egy <es> hát, vödröt vigyél magaddal, szerintem. Hát igen, tehát instant kell, a szálld kötni. Tehát most mondom, amúgy is mondják, hogy rohatul rohadtul ro könnyen rosszul lehet lenni, aki ne, nem bírja az agya feldolgozni ezt a rengeteg képet, meg változást, hogy nem úgy van, meg minden. Most még a portára ezt ráküldöd, hát... <gül> Itt nem a legjobb játék. Mint ahogy a horrorjátékok se biztos, hogy a marhajók lesznek benne. Én, csak nem nem azok akarsz nem utána a pszichológushoz járni. Azok a legjobbak. Jaj, jaj. De már előre látom, komolyan mondom, a sorozatgyilkosok horrorjátékokat fognak játszani, hogy elmegy, hogy, vagy izé képéseknek tartsák őket. Az iskolások meg, akik nem akarnak menni suliba, azok meg portálozni fognak, és hánynak, és rosszul lesznek, és ezért nem mennek suliba. Ne legyen ilyen. Nem, ezt nem azért mondtam, csak hogy lehet, hogy ilyen lesz. Szóval a gaming jövő ilyen hányos lesz, azt mondod. Igen. igen Hát csak nem. De ez a VR most nagyon, nagyon nyomul. Hát most a Coca-Cola is, nem tudom, azt néztétek, amit videót, hogy a Coca-Cola is beszállt a, a VR bizniszbe, úgymond ők ilyen cardboard jelleggel tolnak ki ilyen uh, kokakolás dobozokat. Mondjuk nem tudom, hogy ezt lehet is kapni valahol, vagy ez csak valami valami poén reklám videó, hogy, hogy ez hát szerintem nem szerintem hogy lehet kapni. Aha, igen. Tehát egy pár mozdulattal gyakorlatilag bármilyen kokakolás dobozt így, tehát úgy van perforálva a doboz maga, hogy összeraksz belőle egy ilyen VR headsetet, amiben beteszel egy Telefont is működik. Mondjuk a lencsét nem tudom, hogy azt, hogy csomagolják a cucchoz mert ugye a VR cuccokban azért két szemnél van egy ilyen lencs, ami a képet úgy fókuszálja, hogy ahogy hogy hát azt igen. kell. És a látétnek. Mondjuk valami műanyagdarab volt benne, hát az nem tudom mennyire jó lencsének. Hát nem, jó, is tudom, hát gondolom, nem is Nem, nem is olyan nem olyan tudom, hogy az akulusz miért nem gondolt rá, hogy basszus, egy szar műanyag lencsét, berakunk, tök jó lesz. Figyelj most, jó, ezzel biztos nem fogsz ilyen élményt kapni, mint mondjuk egy, egy okolusszal, jó, hogy vagy, így vagy így. egy Bible, Hát de a, a Google-nek is van valami igen. ilyen Igen, témája. ez a cardboard. Mondjuk abban is van lencse, de nyilván az is csak ezéből van van kartondoboz amit ráraksz egy telefonra és akkor örülsz. Figyelj most, aki ki akarja próbálni egy alapot, hogy mégis, hogy ez arra jó, hogy meg tudod nézni, hogy egyáltalán bírnád e. Szerintem. Igen, meg hát kólához kapod, basszus. Ja, az <gül> azért. Most, tehát itt lesz röpködnek a, röpködnek a 800 dollárok, ezt meg odaadják egy, egy, egy doboz kólához, és akkor örülsz. Egy Big Mac mellé, mondjuk. Van. Ja. Ha megéri, meg, meg be menni, látod? <gül> Happy Meal Ilyes, mellé lesz Ilyes. majd a VR cucc. Ja. Majd mondják, tudod, hogy és akkor VR szemüveggel megkéri a Happy Meal-t vagy, vagy mivel? Vagy Rise of the Ta Tomb Raider-rel. Xbox Ilyes. vanos verzióval. Majd ez lesz a két választható ajándék. Miért pont az? Nem Sokat tudom. gondolkoznék. Jaj, igen. És, de nem izé lenne ám ilyen 1500 forintos csomag. Gondolom. J Jó, itt most a következő té már ráti, ti. Mert, mert ö... nekem ö... nincs ötletem. Ö... Bú, meccsát, és akkor... Jaj, igen. Erről az jut eszembe, hogy... És akkor így lehet folytatni az ötletmeletet. Igen, Hát ezt a témát én írtam fel, én nekem ez ilyen... meg te, ez, ez ilyen direkt, nekem nagyon szívügyem ez a téma, ugye hát klasszikus, időről időre felbukkon, mikor Amerikában valami hülye szétlő mindent, hogy, hogy büző, ő, ő, ő is Call of Duty-zott, Az, azért lövődőzött, nem azért, mert a McDonald's-ban a Sajtburger mellé is adnak fegyvert, hanem azért, mert Call of duty zott. na mindegy. És volt egy-egy szenátor, vagy mi a tököm ott Amerikában, aki hát konkrétan erre a kampányát, hogy a videójátékok rosszak, ezeket be kell szüntetni, az ilyen agresszív dolgokat, és és hogy konkrétan, hogy ugye azt mondta, hogy a játékosoknak ebbe beleszólása nincs, ezt meg, meg kell szüntetni, nem szabad ilyet, és hát kiderült, hogy <gül> konkrétan olyanokat csinált ő, mint amit, amit a játékosok a játékokban, tehát ez a korrupció, vesztegetés, fegyverkereskedelem. <gül> tehát így, így, míg mi játszunk a GTA-t, ő élte. <gül> de, de ezt lehet, de ezt így a saját malmára is hajthatta innen a vizet, mert mondhatta azt, hogy és ez mind azért van, mert ezekkel Aj. a szarokkal játszott. Na, nagyon megértem magát a téma. Amúgy ez a hír, ez, ez, ez egy aranybánya. Tehát én ezt meglátom, elolvastam, és itt röhögtem tíz percig, hogy ez a szerencsétlen ott. Tehát ez a tipikus, ez a bortiszik és vizet prédikál dolog, ez annyira jó, hogy végre jött egy ilyen is komolyan. Mert mindig tényleg csak azt hallani, hogy jaj, ez azért vágtak ketté, mert gírszofórozott, az azért lövöldözik, mert a kodozik, meg minden és most nem gondolok bele abba, hogy például mondjuk a híradóba sokkal több ilyen brutális dolog van, mint például egy játékban. Hát amúgy konkrétan igen. Tehát a híradóban minden második hír az, hogy jó, ott született egy kis cica, meg hogy, me, meg hogy lefejezte a társát, meg nem tudom mi. Most, most attól... Nem... Megölte, baleset, igen. három halálos áldozat, megölte, baleset, kis cica született, baleset. <gül> konkrétan így szokott kinézni egy híradó. Igen, igen, meg hogyha valaki esetleg a tényleg, tegyük fel, hogy a játéktól kaptam be, akkor az... A saját játéktól be, mert annak már elég lenne egy porcica, hogy bekattanjon. Tehát most ez, ez szerintem. Ez egy indok, ez, ez fejben dől el. Hogyha a valakinek Igen. beteg most jó, így hülyén fogalmazva a feje, tehát mint én pszichésen van valami, valami tikje, akkor onnantól kezdve az most tök mindegy, hogy egy zeneszám, egy játék, vagy, vagy, vagy, vagy, vagy, vagy egy iskolabusz váltja ki belőle. Most annak tök mindegy. Igen és ezt nem érti meg. Ezek a szerencsétlenek ezt nem értik meg. Hát igen, de mondjuk, mondjuk annyiban lehet, hogy igazik van, hogy az attól is sok, hogy ki, mivel játszik, meg hány évesen. Mondjuk azért az fejlődés... hány évesen, azt, azt mondjuk aláírom. Bármely, ja, hogy a 18 éves... Ez is olyan, hogy, hogy... Mit olyan tíz évesen a dummot mi úgy verettük, mint az állat? Jó, de mondjuk. Jó, igaz, az mondjuk brutális volt, de ha megnézed, hogy ott mi számíthat brutális, meg ma mi számít brutálisnak, azért egy kicsit zongorált. De érted azért, nem ma kezdték el ráhúzni ezt a játékokra, szóval. Hát, <gül> hát, hát Hugom 8-9 éves korában menhántozott. És bírós és <gül> kivégzéseket csinált, és teljesen normális ember született belőle. Tehát, hát, neked van, Hugo. <gül> <és az, igen. gül> Igen. És biztos nem lett belőle gyilkos? Nem. nem Vagy baj, csak még nem bizonyítottak jó. rá semmit? Most volt valami tatorozás a szobájában, új falat kapott egy vastagabbat, de nem. nem, nem, nem. És, és nem meg, meg az öt évvel nem. ezelőtti bújócska a igen, igen. Mind a tíz darab. Nem, úgyhogy szerintem ez, ez, ez tényleg, jó, akkor az még talán valamilyen szinten beleszólhat, de ez meg ugye a szülőfelelőssége inkább, hogy, hogy, hogy nézzen rá a gyerekre, nem, nem elég annyi, hogy bekapcsolja a gépet és ott hagyja egy nap, és ő meg azt csinál, amit akar, mert ez nem, ezen, nem erről szól. De szerintem, ha valaki fiatalon megérti ezt, hogy ez csak egy virtuális cucc, és ilyet, ilyet nem szabad meg, nem lehet, és normális nevelést kap, akkor ez, ez, akkor ez nem, nem fog kifakadni. Akkor nem lesz baj. Igen. Tehát Igen. Te mondom, én is, tehát ez éves korom óta ilyenekkel játszom meg. És mégis e, állítólag normális ember lett belőlem. <gül> Idézőjelben. Állítólag. És ezt te állítod. Jaj, más, nem, meg a a hangok a fejedben. Mondjuk, ha már játékok meg mondják. nevelés, akkor én attól mondjuk nagyon félek, hogy mostanában tényleg ilyen játékok vannak, hogy az a rászt, meg, meg hasonló ilyen játékok, ahol tényleg sok gyerek játszik vele, és arról szól, hogy hogy tudod hogy tudsz kibaszni a másik, hogy tudod hátba lőni, hátba támadni, átverni, és hogy valamilyen... Kicsit, kicsit, kicsit rávezetik a fiatalokat arra, hogy ez a magatartás nagyon kifizetődő. és ebből tanulnak annyit, hogy ezt az életbe is jó, nem azt mondom, hogy fegyverrel hátba ülnek valaki, de mondjuk jó, rávezeti jól. őket az, hogy akkor nem muszáj mindig jó fejnek lenni, ha lehet köcsögés, és azzal sokkal jobban jársz. Most amúgykor találkoztam egy ilyen tökre érdekes dologgal, az a magyar megfelelő proteusz hatás, ne. tökre mint egy filmcím. Itt a Prométeusz szint. folytatása. Majdnem, majdnem. Konkrétan van erről egy ilyen hát, kutatás, tanulmány, ezt a proteusz hatás, az az, hogy a játékbeli magatartásunk mennyire tükrözi a valós személyiségünket. Ezt így vizsgálják. Hmm. Ja, tehát, hogyha valaki mondjuk bárány lelkű, akkor például nem fog mindenkit halomra mészárolni, aki pedig könnyebb a kifakadása, vagy hamarabb De elkapja ilyesmi, a vizet, ilyesmi, akkor... Ilyesmi, meg hogy ugye, hogy mit tűnye, ugye valaki például ha elkezdesz játszani egy MMO-val, és akkor ő alapít egy klánt, és akkor ő azt vezeti, csinálják a dolgot, akkor ő, ő nagy valószínűséggel a, a valódi személyisége és egy ilyen vezető, aki például alapít egy céget, vagy, vagy belevág egy vállalkozásba, vagy bármi. Kicsit ilyen, hát most nem tudom, egy picit ilyen reklám, vagy megkeresem a linket. Ezt a... is az, hogy, hogy magukat akarják létrehozni virtuális Igen, igen, egy ilyesmi. Most, most a múltkor volt a szertáron a podcastben egy ilyen tém, ez a gamification, és ott jött szóba ez a Proteus hatás, amiről én eddig nem is hallottam, de ilyen tökre érdekes még én is az jó, érdekesen e, hangzik. Igen. Mondjuk játékoknál, tehát hogy nem biztos, hogy ez így egy-egyben. Nem, nem így egy-egyben, meg lehet, hogy én se jól mondom, csak hogy így a, a magja a körvonalagban ez. Mert, mert tehát némileg az is igaz, hogy ha ilyen játékokkal játszol, akkor sok feszültséget mondjuk levezesz rajtuk. Lehet, hogy mondjuk Hát nem, mondjuk pont nem a Hát Ott is, ott is. Igen, mondjuk pont erre gondoltam, hogy én a rászban ilyen, ilyen tök jó fej, nem megtámadó emberkel vagyok, de folyamatosan nem észárolnak, és lehet, hogy egyszer annyira bizé, idegbajt kapok tőle, hogy a valóságban kezdek el gyilkolászni, bekattanok a sok elfolytott indulattól. Hát ez is ott ez is van benne én. valahol. Úgyhogy féljetek, ti se vagytok biztonságban. <laughs> <laughs> jó, ettől mondjuk nem tartok. Ne, ez Na, szóval, ez, szóval, most egy picit hülyeséget mondom a Proteus hatásról, ugyanis itt ne. az angol Wikipédia szerint az, az a hatása a játékbeli karakternek, hogy ami megváltoztatja a, a, a személyiségét a uh -huh. játékosnak. Tehát, hogy Tehát lényegében a játékban lévő cselekedeteid és karaktered vissza visszahatnak a, a személyiségedre. Nekem ilyen voltam, úgy, én ezt, ezt tudom, mert például amikor játszottam a hogyha felálltam a gép elől utána, akkor a menőnek éreztem magam, amit az állat, és fel akartam mászni az első vízköpőre. Még jól, nem igen. volt sok vízköpő közelben, mi? Igen. igen. Kimentél és rossz fiúkat vertél szét a méreg drága páncél, de jelmezetben. Mondjuk igen, ebben azért balivártam. van valami, mert ha azt elég sok játék az érzelmek lehat. Yeah, igen. igen. Tehát, hogy... De mondjuk például szerintem abban is van, amit először mondott, és mint kiderült hibásan, de szerintem mm. az sem hibás, mert, mert szerintem ez is igaz, hogy a Levédetem, elemet, levédetem. Igen, a ihat a játékos, játékbeli karakteredet. Tehát emlékszem, hogy te MMO-ban rengetegszer kezeltem úgy egy dolgot, hogy például hogy meggondolom, hogy én mit tennék, és az alapján cselekszem. Vagy mondjuk egy RPG-ben, ahol mondjuk lehet választani, és mondjuk én nem vagyok ilyen gyilkos típus, mint te, Neu, de... én? <gül> <Még, még, még, gül> most én, én élettem gyilkos típus. Hát az előbb nem kartsz mészárolni mindenkit. Hát de, hogy is még elfolytok, majd leszek később ja, majd, gyilkos jó, típus. majd ja. egy 5 év múlva majd amilyen lesz -e, tehát még, mondjuk nem, úgy, is, nem is biztos, mert a szomszédon levezettem, aki lemészárolt. Le, ja, mint Ludas Maty, a... én háromszor adtam neki vissza. Ja, shotgunnal. De te nem pár a... ott elvetted. <gül> <gül> hát a, a megölést visszaadtam, aztán ami nála volt, azt meg elvettem nyilván. Úgyhogy... Na úgyhogy ezt szeretem, ebben is van valami. Tehát igen. hogyha például egy döntéshelyzetbe kerülsz egy játékban, akkor úgy lépsz, ahogy te lépnél. Alapból. Aztán később lehet, hogy megnézed a többi lehetőséget, de először úgy döntesz, ahogy te döntenél a valóságban egy ugyanolyan helyzetben. Na igen, és ebben, ennek a fényében mennyire aggasztó az, hogy. Hát mennyi van. ilyen hátba támadós kicseszés játék van, és sokaknak ez természetes, hogy belépnek egy ilyen játékba, és nem úgy játszanak, hogy mit tudom, jó fej vagy a másikkal, hanem hogy jó, ott húz valaki lemészárul nagyon durván. É, hát ez ott a, a, a háza, a... lemészárulom még egyszer nagyon De durván. A valóságban is, hogyha Tehát... ha olyan keretbe engedettbe be az embereket, ahol nincsenek szabályok, és bárki bármit megtehet, akkor meg is tesznek bár... bárki meg is tesz bármit. Tehát muszáj, muszáj keretek közé szorítani ezt. Ez kicsit olyan, mint volt az a film régebben, nem tudom, amikor, már nem tudom mi a címe, hogy egy évben egyszer egy éjszakán keresztül azt csinálhattak, amit akartak, és akkor valami ilyesmi volt, és be kellett zárkózni Úú, a gazdagoknak. A bűnészakája, vagy ilyesmi az, az, az, az. Tehát az kicsit ilyen. Tehát most, most képzeld el, ezeknek az embereknek a rászt az olyan, mint az. Tehát, bármit csinálhatok, és, és, és kikapcsolhatják az agyukat, és ezekből nem is. De mondjuk ott nincs is nagy a következmény arásznak, csak felidegesítenek. Igen. Igen. Te most írtulás Ki mond a gépet, és, és ennyi. Ennyi, Tehát... ennyi. Ja. Ők nekem a legutolsó az pont ilyen megkönnyebbülés volt, hogy végre van helyem, tudok megint gyűjtögetni. Ami, no, nem, is ér, amit... nem is értem a logikámat, tehát hogy az, milyen hülyeség az, gyűjtögetek, kiraboljanak. Szólj hogy rám, hogy te lesz a szekrény, akkor megveszem a játékot, bemegyek és elrabolok mindent. És akkor De tök, egyébként neked ez a játék bejönne ezzel a gyűjtögetés cucca, hogy hú, már egy csó mindenem van. Én amit tudom magam, magam, hogy... más ellophat. Amit igen, más igen. Úgy Hogy lehet, hogy te ilyen nem, én nem lennék gyilkos. Én csapatjátékos vagyok. Én, én veled szövetkeznék, meg még egy-két no. emberrel is, felépítenék egy hatalmas várost, talán pedig mindenkit megölnénk. Sokan ezt csinálják egyébként. De a, azokat ölném meg, én ilyen rendőr lennék. Tehát én ja, azokat aha, ölném meg, aha. hogy látom, hogy ő rosszban sántikál, valakit, igen. meg akar ütni, verni, vagy ott tobzani. Ezen én is gondolkoztam házán, egyébként. És akkor mindenkit lenyomnék, és lenne egy ilyen nagy klán. De az az, hogy ez kívülről nem látszik senkin, hogy ő most egy vigyázz ilyen... támadni akar. Hogy ő most vigyázz támadni akar, igen. Tehát hát vannak, így, akik direkt arra mennek. Megölt, vagy nem tudom. Hát igen. Vala valami lehetne a ami így mutatja, hogy akkor ki mennyire szemét szemétleda, vagy. Igen. Mit Pedig gondolkoztam a múltkor, hogy lehetne jött beletenni. Hogyha nincs nálat fegyver, akkor felrakhatná ilyet kezedet, tudod. Tehát hogy azt, az, azt az animációt csak akkor lehetne előhívni, hogy tényleg nincs nála fegyver. Akkor is És akkor így látszódna. Viszont, hogyha akkor megöl valaki, akkor mit tudom én? Szkap valami negatív statot valahol, hogyha úgy megöl már, valaki. Így mondjuk már nem bennem hülyeséggel. Mert így tényleg kiküszöblik azt, hogy, hogy most akkor nem, tehát nem támad meg az, akit te nem nyírsz ki, mert végül is van le egy shotgun valahol a, az ánuszába feldúgva, mert ugye ruha nincs rajta. Akkor, de... akkor mindenki feltartott kézzel futkozna amúgy. Na lehet, akkor meg azért nem lede a játék, ja, mert azért nem lőtek, senkit nézve mert sok hülye itt olyan, lenne, mint a kacsavadászat, vagy nem tudom. Igen. Meg azért, amikor elmész mondjuk gyűjtögetni valamit, akkor nyilván nem azért ölnek meg, mert hogy majd lelővőket, hanem hogy nyilván elszedjék a cuccodat, és akkor ezt a meanikát is valahogy hogy Nem tudom, tehát ezzel ez azt ez nagyon ilyen fura, hogy, hogy lényegében azért izgalmas, mert bármikor lelőhetnek, de azért idegesít is, úgyhogy ezzel valamit kéne is csinálniuk, de ha lehet, hogy csinálnak vele valamit, akkor meg unalmas lesz a játék. Nem tudom. De ezt majd megoldják, reméljük. Bízunk benne. Na, de haladjunk tovább szerintem. Ki írta fel ezt, ami most következik? Ezt is én írtam fel. Mit érdem el az, akinek az áloga a kezémben van? <gül> vagy, vagy hogy volt az Ötöntök, a játék kötek régen? 20 000 kötek 20.000-es, kötek 20.000-es. Akkor szóval ennyi, várj ezt, akkor azt <gül> Na, szóval? Na, igazából ez az akció ha úgy veszük, akkor már így lejárt, mert egészen tegnap este 6 óráig, egy hétig lehetett ezt uh, úgymond kijátszani, vagy kibulizni. Uh -huh. a, a Frozen Bite fejleszt most egy játékot, és hát azt írják itt, én ugye nem játszottam a harmadik Trine résszel, hogy egy picit a vége összecsapott lett, mert kifogytak a zsetomból. Hát öt pálya van benne körülbelül, azt hiszem. Akkor nem csak a vége, hanem úgy az egész. Igen, tehát a játék elején megvan, és ezt a kifújt. É, okay, és so. ők most csinálnak egy Shadowen nevezetű ilyen lopakodós játékot, Aminek most a demójával kapcsolatban csináltak egy ilyen promót, hogy minél többen, vagy minél többet játszunk vele, annál olcsóbb lesz a végleges verzió. Elvileg egy ilyen számláló mérte, hogy mennyi időt töltünk a játékban, és ezzel lehetett minél olcsóbbá tenni. Meg is nézem, hogy most hogy el. 14 dollár, 14,5 és fél dollár, annyi lesz majd, mert ugye már lejárt a cucca. Nem tök tudom, jó. Csak... lehetett az eredeti csak, ár. Csak kicsit hogyha mondjuk beírják, hogy 10000 dollár az eredeti, tehát hogy érted. <gül> jó, hát nyilván egy normális összegről indult, amit most sem, sem nem emlékszik rá, hogy mennyi volt, ja, nem néztük meg. <gül> De hát a 14 az végül is olyan szaszónak. A mai a világban már az furcsa, hogy, izé, hogy egyáltalán van demó. De ami az jó pofasz tetszik, hogy ilyen idő visszatekerős tudsz. Tehát, hogyha hogy, hogy TPS-ben irányítod a karakteredet, meg minden, de hogyha valamit elrontasz, akkor vissza tudod tekerni egyszerre az időt, illetve hogyha megáll a karaktered, akkor megáll az idő is, hogyha nem csinálsz semmit. Na most ez lesz az új Minecraft, és mindenki ezt csinálja, ugye most éppen. ki nemrég... Demóval egyébként, nem? nem. én nem. Én nem teszem. videót néztetek róla. Igen, jaj, én csak jaj. videót néztem. Én még azt. Itt csak azért írtam fel, hogy mert tökéli érdekes, hogy minél többet játszol a demóval, Ann annál azért. olcsóbb lesz. Mostanú, ez lesz az új zsáner, ez a. Ha nem bozogsz, akkor megáll az idő, is, akkor izé úgy alakítsd, hogy. Ja, jó igen, legyen. mint például a Super igen, nem jutott eszembe a neve, azért nem mondtam eddig. <gül> ja, amúgy az egy nagyon ötletes ják, és nagyon ja, ja, ja. jó. Tehát, hogy csak akkor mennek a golyók, hogyha mozogsz, meg minden. Ez, ez, ez akkor mozog bárki, akkor történik igen. valami. Jó, nekem, egy, nekem egy ismerősöm megvette, és először jött azzal a... Tehát el, elkezdte írni, mekkora zseniális játék, hogy, hogy ennyire tetszik neki, ennyire tetszik neki, aztán meg... A végén megpróbálta meg, meg rifandolni steam mert hogy annyira rövid volt neki, hogy ilyen három óra alatt kipörgette. Ja. Elméletileg, elméletileg utána még van content, tehát vannak ilyen time trial, meg ilyen time ilyen, trial, ilyen, trial ilyen. meg ezek a hullámokba resztilált az ellenfeleket, és akkor ilyen lesz valami. De hogy magát a storyt, ami a játékban van, azt ilyen három óra alatt ki lehet küldeni, és ahhoz képest meg ilyen 20 eurós játék, ha jól mondom, Igen. Firewatch. <gül> Csigaznak magakat a torkán a Firewatch. Amúgy Fire a Firewatch, amúgy beszéltünk róla, azóta elolvastam egy raklapnyi tesztet, és mindegyik 80-90 fölött, és ott van a negatívnál az összesnél, hogy rövid, és senki nem zavar annyira, mint téged, és ezt nem is értem. Tehát nem azt nem értem, hogy téged ez miért zavar, hanem úgy másokat ez miért nem zavarja jobban? Én nem tudom. Nekik jobban eltjött a story lehet. Amúgy mindenki azt mondja, hogy a sztori az zseniális. Hát, és, és, je, most nem fogunk spoilerezni, meg semmit, de később elmesélted nekünk, és szerintem nem az. Szerintem se. Jól indul, és aztán. Egy csomó zicset kihagynak igazából. Van olyan, ami úgy megteremt egy ilyen kis misztikus valamit, és utána a végén így, ja, hát az, az nem izé, azt már izé. Az de rendeztük csak. Eddig nem tudtunk róla. Búcsa. Na mindegy. Igen. De amúgy Na, én is meg vagyok lepődve, mert mindenkinél látom, hogy ilyen iszonyat jó értékeléseket kap, és mindenki elmondja, hogy nagyon rövid, de. Hmm. De tök jó a hangulat, meg a sztori, meg jaj, de izgalmas. Hát. Tehát azt aláírom, hogy amúgy jó játék, de hogy három óráért kifizetni 20 eurót nem. <gül> <gül> És ebből nem is lesznek ilyen epizódikus folytatások. Nem, hát ez ennyi. Hát igen. És a vége is olyan lett, hogy nem igazán lett lezárva. Vagy, így, vagy hát olyan, olyan lezárása lett, hogy aha, jó, kit érdekel. Van Lehet... minden évben jön egy Firewatch rész. Ja. Egy, Korból, egy pár etődében. ilyen gameplaybe belenéztem, és akkor a végén mindenki azt mondja, hogy hát, hát nem is tudja, hogy erről mit gondoljon, hogy most így, hogy izé... Szóval annyi... Nem tudom, tehát... Én nem adnék neki ennyit. Tehát nem azt mondom, hogy ez egy rossz játék, de hogy annyira nem jó, mint amennyire nyomják a hype-ot. Átja, a hype az veszélyes. De ja. ezt már tudjuk korábbról pár és Na és, és ha már hype... Ha ezt akartam mondani, a franc egyemek. Mondjátok egyszerre, hogy felváltom. És, és ha már hype, akkor következzék, a Battlefield 5. Így van. Ami, hát nem tudom, azóta kapott-e valami megerősítést a dolog. Amikor én olvastam akkor még plegyka szinten működött, mert val valami bolt kiszivárogtatott egy borítót. Szerintem, szerintem még nem jött az info amúgy azóta. Semmi. Se cáfolás, se megerősítés. Én nem tudok róla, nem hallottam. Ezt én látom, már volt. De ha minden igaz, jön idén a következő Battlefield, ami az ötös ös sorszámozott címet fogja viselni, és az első világháborúban fog minket kalandozásra késztetni. Ami valljuk be, az egy elég kihasználatlan téma. Mostanában. Igen, ebben si sok. Amúgy csak azt egy 3-4-5 játéknál több biztos nem volt az első világháborúban. Igen, akkor a másodikat nyomatták nagyon, nem? Hát az hát az, az, az, az ment. De mondjuk nem is véletlenül. Tehát mondjuk most a az első. A hölgyeim azt szerették is. <laughs> az első világháborúban még, Tehát most, ha megnézzük egy gyövölözős játékot, mivel lehet? Jót csinálni, hogy telerakott kontenttel, fegyverekkel, meg ilyesmivel. Igen, az az az első világháborús játék. Volt Miért mi, mi voltak a csaták? Pár ha azt veszük, ott jelentek meg az első tankok. Igen. Meg ki tudja most. De most kevés, el... kevés fegyver lesz benne ebbe a játékban. hogy, lehet, hogy így fog. Lehet, hogy bele fognak nyúlni mondjuk a történelme, és egy kicsit ilyen alternatívra veszek a Igen. dolgot. lesz egy teleport kapu, amin keresztül átjönnek a fegyverek. A játék, és az is volt rossz. De, de amúgy nem, nem hiszem, hanem, hogy, hogy kitalálnak egy-két dolgot. Új fegyvereket találnak ki esetleg a meglévők mellé. A, mondjuk, mondjuk ilyen az alkának egy korábbi verzióját, meg ilyenek. Tehát de mint az, order, az Orderben volt például, az is így ott is voltak ilyen kiszuperált fegyverek. Na, mert? azt, szerintem, azt szerintem ez is így, így köthet. Az úgy jól néz neki, de nem tudom, hogy nem, nem lenni a Battlefield-nek a signerébe. szerintem. szerintem... Így külső szemlélőként az, hogy az első világháború hogy nézett ki, meg a második, szerintem sok különbség nem? Nincsen. Hát azért voltak. De úgy mondom, hogy lövészárokban vagy, és egymás lövőt. Egy, ja, és, és, és ilyen már volt a BF-ben, ugye? A régebbi BF-ek azok igen. végig erről szóltak. Tehát a, a, a, a Bad Company meg az ilyenek, a mondjuk az pont nem annyira, a de a pont mondjuk pont, a, na, nagyon régiek. <laughs> az a modernek. Amik a második világháborús dolgokkal foglalkoztak, azok, azok, azok még simán. Így, tehát most sok különbség nem lesz, csak majdnem. Ugyanaz lesz szerintem, mint ami régen volt, csak szebb grafikával. Mondjuk az lehet. Igen. Mostanában úgyis nagyon divat elővenni régi játékmechanikákat, kicsit föltulingolni és kiadni megint. Bár mondjuk most a tartalom, az lehet, hogy tényleg majd fokhias lesz. Tudja. Igen. Hát figyelj, a max tényleg ez, hogy kevés fajta fegyver lesz benne, vagy ilyesmi. Bár mondjuk az izébe is kevés fegyver van a. a basszus, annyira nem érdekel az a játék, hogy már is felejtettem a Battlefieldnek az a Hardline. rendőrös, ha, az Hardline, tehát abban uh -huh. is, azt hiszem, kasztonként van összesen öt fegyver, talán. Ne, nem is lett nagy siker a játék. Nem, azt hiszem Elgrid Joe ezen ki is fakad, hogy ennyi fegyver van, csak hogy ez kész röhely, ennyi pénz ére, egy ekkora játékban, van, van benne öt fegyver, aztán cseszd meg. És van külön rendőr, meg gonosz fegyver, és nem tudod a másikét használni, tehát hogy... Gonosz, ez te jó. túl jó vagy, nem? Igen. Igen. Ne, rakd azt az zúzi, te jó fiú vagy. Ja, igen, igen. Neked marad az alká. itt is így oldják meg, tudod. Tehát ez csúnya szóval. gonosz fegyver. Mondjuk azt, azt úgy látom, hogyha mondjuk nemzetekre osztják el abba, úgy még Pont van logika. Ezt azt akartam mondani én is. Uh -huh. Tehát, hogyha mondjuk, mondjuk franciaként nem mehetsz német fegyverrel, meg ilyenek, tehát ez logikusnak tűnik nekem, és akkor megoldhatják a fegyver gondot. Jó, mondjuk a rendőröknek is, ha belegondolsz, hát ők nem nagyon rohangálnak úzival azok a rossz fiúk fegyverei nem? Mondjuk a rendőrös dologról van szó. Hát de aki fogy? <síns> Igen, csak fölvesznek egyetlen. Hát ja, aki fogy egy Otthemer, ilyen, akkor nem értem. futsz neki bottal, bassz, és azért. Így van. Paprikasprével. <síns> <síns> az Igen, Hát én nem tudom, hogy ezzel a betűfél, de mi lesz? Hát ez a hát, most, ugyanaz lesz, hogy meglátjuk. Szerintem. Így most Októba a hardline elben. az bukott egy kicsit, úgyhogy lehet, hogy így sem olyan lelkes már battlefield kapcsolatban. kapcsolatba. Most nem jött nekik be a battlefront se nagyon. Hát, uh, mit fognak csinálni, ha most a battlefield et is meg... A végén jó játékokat fognak csinálni. Igen, muszáj lesz nekik, basszus. El sem merem képzelni, hogy az milyen Bár lesz. lehet a kontrollcsoport ezekre a játékokra, is azt hitte, hogy ez jó. A azt megnézném azt a kontrollcsoportot amúgy. Ja, én a, a Battlefrontot kíváncsi lettem volna, hogy ott, tényleg ott milyen stádiókon ment át a játék, hogy hogy nézett ki. Lehet, hogy ezt valamikor megcsináltak tök jó, aztán utána így nekiálltak, így partával, és akkor levágtak róla a részeket, és így ez lefelőtt. Lehet, hogy nem játszottak velük, csak videókat mutattak neki, is. Ó, hát ez nagyon jó játék lesz minden, és akkor körülbelül majdnem maradt azon a szinten is. Azt az szerintem nagyon lehet egyszerűsítve. Hát igen. Meglátjuk a Battlefield 5-ötből, öt, mit csinálnak. Valószínűleg hát gőmér... nem fogják egyszerűsíteni. A az a része, hogy idejön jön, az, az elég valószínű, mert már rég jött számozott Battlefield. Viszont, hogy az első világháború fogja játszódni, meglátjuk. Én csak arra lennék kíváncsi, hogy ezt, tehát most, most csinálták a Hardline-t, és akkor utána csinálták a Battlefront-ot, hogy akkor ezt kihegeszti. Hát ezt is a Dice szerintem, nem? De mi ekkora... Ekkora ennyi ember dolgozik a Dice-ban, hogy, hogy. Hát figyelj, ha. Van idejük ennyi játékra egymásra. A Battlefronton, amennyit dolgoztak, a Battlefronton, abban nem raktak bele túl sok mindent. Ott igazából Te a grafikusok a, dolgoztak, meg, a, meg az ilyen emberek. Az még a Mirror Side-et is ők csinálják. Nem? Az, az, az is lassan kész van. Igen, tehát most már kiadás. fejlesztenek egy Nekem ez furcsa. Azt mondjuk én is tudom, hogy kiheggeszti. Meg egy-két fejlesztőt meg átcsoportosítottak a, arra a bagázsra, aki most a Need for Speed-et csinálták. Tehát még kevesebbek is lettek, mert egy-két kirúgott DICE fejlesztő ment azt hiszem. A Need for Speed-es? A hírben speed azt írják, hogy DICE. Hát akkor jó, hát lehet, hogy dolgoznak ott 800-an, vagy nem tudom, vagy 1000-en, és akkor megoldják, de olyan furcsa. Na, befogták a takarítót is. Ja, Mondjuk úgy, úgy érthető lenne a Battlefront. <gül> ja. Ja, ő, a, a takarító talált aki a tokenes rendszert. Vár mondjuk én már nem vagyok benne biztos, lehet, hogy a takarító az <gül> megcsinálna normálisan, ezek megjönnének a tokennel, meg az ezzel szarsággal. Nem tudom, nem hát ott, ott az volt a baj, hogy nagyon eladhatónak akarták csinálni mindenkinek. Hát végülis logikus volt a gondolkodásuk, mert nem minden Star Wars rajongó szereti a nagyon mély és tartalmas FPS-eket, hanem van, aki csak úgy Star Wars rajongó, hogy a Star Wars, és az leül egy jó, játék jó. elé, az nem akar szintlépéses komoly dolgokat, meg minden, az csak a külsőségek. Csak hát basszus, többen játszanak azért egy játékkal, mert játék, nem pedig azért, mert ami ilyen a, a játék. Star Wars. Igen. Hát meg lehetett valamilyen csinálni mondjuk, hogy a rajongók is örültek volna neki, meg akinek van egy kis igénye, normális FPS-re az is. Azt hiszem, ha olyanra csinálják, mint a BF4, Star Wars, az szerintem mindenkinek megfelelt volna. Csak átkelt volna Igen. Mindenki azt vért, hogy az, csak nehogy az legyen, most mindenki azt mondja, hogy bárcsak az lett volna. Hát van ilyen. Igen. Most ezt a következő témát, ezt nem Ebből tudom, kirakta nem. fel, mert így hárnom közül... Ennyi, ki? Oh, oh, Vajon, Vajon tudom, ki? Egyikünk se szereti az ilyesmit. Vajon ki? Hát ki? Ne viccelj már. Mi, mi ez a téma? Igazából most frissült nemrég a Minecraft az 1.9-es verzióra. És így a kliensben megjelent egy ilyen érdekes link, egy ilyen mindchest.com oldalra, ami igazából a Minecraftos verziója, ennek a loot box, vagy hogy hívják ezt a csomagot, hogy befizetsz ja, egy X összeget. Hát ez összeget, a akkor... box. Igen, igen, igen, igen. Tehát most ugyanezt megcsinált a, a, a Mike, megcsináltak minecraft hogy fizetsz, ha 30 dollár plusz postaköltség is vám, és akkor kapsz valami Minecraft-os csomagot ilyen Minecraft-os És nem érhető el Magyarországról. Nem érhető? Hát mondjuk engem egyébként nem hat meg, csak maga ja. az ötlet, hogy, hogy ezt így most ezt így megjátszották. Mert az ötlet meg a jó, mert sok Minecraft rajongó és akkor ebbe van. lehet pólótól kezdve, kis Igen, figurák, nem, nem. meg kártyák, minden. Aha. Úgy nekem az ilyen zsákba ennyire nem jött be. Tehát a 30 dolláros zsákba azt Azért mondom, kicsit, hogy amennyire egyikünk se rajong az ilyen zsákba dolgokért. Igen, de jó pofának tartom szerintem. Hogy hát nem tudom én, én. a kellene. Humble oldalán a havi előfizetésre előfizetnék elő, mint erre. Nem hát arra én is lehet, de Hát az is nagyon mocska. Viszont kíváncsi vagyok. Hát de lesz, most hogy egy Minecraft-os figura be téged, nem hozlászba. Hát engem nem, de Ingen nagyon sok sem. embert, igen. Engem sem. Ezt megbeszéltük. Jó, van. Látjátok, ez egy rövid téma volt. Igen, köszönjük szépen. Nem, a következő. Mint a következő. Igen, a következő. De azt hittem, az is az lesz. Igen. Ezt a két hírt, ezt még ma szerkesztettem ide, szóval fogjuk rá, hogy ez múlt heti hír, és akkor mindenki örül. Oké. Okay. Bejelentették, hogy a Gearsoft War meg meg annyi Xbox cím után a Microsoft tényleg komolyan veszi azt, hogy a Windows 10-et akarja megtenni a fő platformak amit én nem értek, mert az egy szar, de mindegy. Nem És... szar, az jó. Ja, persze. Majd Valamikor jó lesz, remény. Ja, hát igen, majd akkor lehet én is megszerzem addig, nem? És kihozzák hát a Forza 6-ot PC-re. Windows 10. És ez most már hivatalos. Ez most már hivatalos, mert korábban még csak plegyka volt. És... Ez mondjuk amúgy kurva jó. Igen, és ráadásul free-to-play lesz. Micsoda? De... Igen, igen free-to-play, mikrotranzakciókkal lehet megvenni a kocsikat, meg az ilyenek, azt hiszem csak a kocsikat, viszont a játékban elért érdemeidér is megkaphatod őket. Tehát lesz Na. egy olyan pontrendszer, állítólag egy nagyon új pontrendszer talált ki a Microsoft, hogy hihetetlenül nagyon durván különböző teljesítmények teljesítésé után kapsz pénzt és abból tudsz majd venni cuccot. Áthozza ezt a DriveVatar rendszert is, meg minden ilyesmit, viszont a két platform között nem lesz átjárás, tehát az mondjuk az átjárás az pont ilyen tökön szúrás. Igen, azért meg tudták volna oldani, hogy az a játék ilyen népszerű, ugye? de Minden esetre azért a Forza-t én várom. Én, én még játszottam, talán még a hárommal. Ja, és most látom, most látom itt a hírnél, hogy most derült ki, hogy ezt úgy fogják hívni, hogy Apex amúgy, Apex, Forza ez a kiadása, és nem lesz benne valós idejű multiplayer. Tehát csak mások ideje ellen, vagy valami esmi ellen tudunk majd. Meg hát ugye a drive a rendszer másokat Hát az mondjuk ugye elég gáz. Így még az, hogy free-to-play, az még jó, mert mondom, letöltik a Windows Store-ból, kipróbálják, az egy tök jó pofa dolog, de az, hogy már ennyire megnyírják, az már kicsit durva. Hát mondjuk figyelj, hát ha rágyúrnak majd később ilyen ja, ja. update-ek formájában. A, próbálják ezt a Windows Store-t de nem nagyon megy nekik. Nem, de minek? Tehát nem is értem. Tehát, jó, én azt értem, hogy mit akarnak vele elérni, csak, csak azt nem fogják elérni és ezt most, nem látják be. Most, most olvastam elég egy hírt, hogy a Rise of the Tomb Raider is megjelent szintén itt ebben Igen. a sztorban, és hogy szarabb verzió, mint ami Steamen. Tehát, hát, hogy szépen. ilyen, hogy nem is tudom, valami FPS lock van benne, vagy valami FPS probléma, tehát, hogy nem fut olyan jó, mint a Steames verzió az a lényeg. Ami tök mert hát a Microsoft fizetett egy csomót, hogy ez neki viszonylag exkluszi. keresztül mert mert az update, meg minden ilyenek. Le van maradva egy pöttyet. Hát én nem tudom, de ez a nem. rendszer egy még nem működik. Tehát ki. most nekem nincs Windows 10-em, de most hogyha, ha lenne, akkor se gondolnám, hogy én nekem, én imádnám a Forza-t PC-n, de nem akarom a Windows-on keresztül játszani, nem tudom, nekem, nekem ez valahogy nem fekszik. Tehát én a Games for Windows Live-val már máleget annak ide. Az biztos. Én most ha kioddak egy olyan más névem. Most nézem, hogy azért Win10, meg DirectX 12 exkluzív, szóval nem tudom. Az én kártyám azt szerintem nem viszi a DX12-t, és csak emiatt nem fejlesztek rá. Nem lehet, hogy az enyém se, de nem tudom, nekem a Windows 10-en nincsen kellemes emlékem, úgyhogy... Még nekem de... se sok, sajnos. És ráadásul azóta irogatja ki állandóan nap, mint nap azt a rohat üzenetet, hogy már több millióan váltottak Windows 10-re, és váltsak én is, mert nagyon jó lesz nekem, és nem érti meg, miután 50 szerre is kinyomom, hogy ne küldjön már ilyen üzenetet, mert idegesítő. De hát jó lesz neked. Nem lesz. Nem akarod, jó. hogy jó legyen neked? Akkor mondom, nem, jó. Nem, is nem is értelek. Most ja. így zárójában megjegyzem, hogy amúgy, ha bekapcsolva hagyod az automatikus frissítést, akkor le fogja tölteni a Windows 10-et. Ja, ezt már múltkor beszéltük, hogy azt automatán letölti. Csak ugye ja. nem telepíti. De ez az azt... neked jó. Mm. Tőlem letöltheti, amúgy nem fogja letölteni, mert nem kapcsoltam be, de nekem akkor se írogasson ki ilyeneket. Hát most gondolj bele, hogy éppen, né né né éppen nézek egy, egy gyönyörű videót egy kis macskáról, ahogy éppen iszik, vagy nem tudom, és akkor feljön itt jobb alul ez a miau. hat üzenet egy ilyen hanggal, igen, hogy Windows 10. Ne. ne. Ja. És így al aláimek, meg a macskát, ha nem. És frissít. Ja, igen, ez a macska fog meghalni, hogyha nem kattintasz. Ide. De egyébként tök vicces az a, ez a Windows Store, hogyha megcsinálnák normálisan, lehet, hogy még szeretnék is az emberek. De így, hogy. Meg ez a Windows 10 is, hogy sokan azért nem frissítenek rá, mert így nem nagyon jó még annyira, hogy, hogy érdemes legyen. Nem tudom, Soha... sokan dicsérik, de akikkel én találkoztam és föltelepítették, és tudom, hogy föltelepítették, azok, azok mind visszaálltak Windows 8-ra. Arra szára! Nekem még Windows 10 van. A Windows 8.1 -e az jó, amúgy. 8.1. Hát, a 8-nál jobb, de. <laughs> jó, Igen, a 7 az már. Azt én, is, azt én is érzem, hogy a 8.1-nél a Windows 10 mint egy kicsit szarabb lenne egy teljesítmény szempontjából. Pedig ezt mondták nagyon, hogy fú, hát ez hú, annyira gaming lesz, de gyerekek, tehát a Windows 10, az, ó, az nagyon gaming. Hát lehet, lehet hogy majd később változni Aztán fog valami. Tehát de a GeoZoFort is. Hogy eddig is ezt mondták, hogy a Windows 10-en mennyivel gyorsabbak lesznek a játékok, meg minden úgy hát nem. majd a gép. lehet, hogy akkor, amikor a Windows bejön, a, tehát a játékokba bejön ez a DirectX 12 támogatás, de hát mikor lesz olyan, hogy hát DirectX két ös játék. Bár ja. mondjuk az azizé a Quantum Break is olyan lesz. Meg ugye a... bejelentették a Gears of is, hogy jön PC-re, de hát még nincs megjelenési dátum. Tehát egy... én örülök nekik, hogy bejelentik ezeket, de hát... akkor Az mikor a megjelent. PC-re? Most néztem egy hírt nem valahol. Nem. Én nem hiszem. Azt hiszem pont itt a... Vagy ennyire fű alatt jött ki, hogy... Na valahol megjelent. A... Lehet, hogy a képszár oldalon láttam, amikor rámentem a hírre. Melyik hír volt ott? Ja igen, itt volt a... Én Nézzük. nem koral, hogy megjelent volna. Gears of Ultimate Edition már oh. elérhető a PC-s verzió, és itt vagy fű alatt jelent meg az egész. Na azért, ez a marha vicces, hogy én azért figyelek, hogy mikor jönnek ki játékok tényleg, tehát gamer van. És, te és dusztom nem volt, hogy, hogy ez a játék. És pont ma tényleg. Igen, itt van, három órája tették ki a hírt, igen. A hát ez kapcsolom. Na, gyerekek, akkor én Gears fogok beszerezni, ha A ki. Windows store -ból? Hát ha onnan kell, akkor onnan, gyerekek, hát ez ez Jó, a ez nekem kell. Bezony. Na akkor a mai napra. Nem már mondom érdemes, hogy kell kellni. Tényleg, tehát egy igen. Látjátok, Többet. ezért érdemes hallgatni minket, mert ilyen dolgokat tudtok meg podcastből. Akár fengedtek közben. Én, én is hallgatni foglak titeket, srácok, igen, ezek igen. után. Hallgassd is vissza, mert hát, hogyha lemaradtál valamiről megint. Jó, hát most rákámoztuk kicsit a Gensztát. Most nézhetik a híreket, nem? Vegyetek GameStart. Majd mondjuk, utalnak állt. nekünk egy kis reklámdíjat. Én nem vagyok gamestáros, os úgyhogy Media, szerintem Media ne, vegyetek azt, úgyhogy ne vegyetek azt. Ne vegyetek? A papír én... sajtó halott? Nem, egy, Egyébként, az, de... hát azért hogy. <laughs> mondjuk erről lehetne beszélgetni, azért, tehát azért... Hogy, tehát, hogy miért vesz az ember még papír alapú dolgokat, mikor otthon minden már? Jó, mert szereti a papírt. Abba lehet haladcsomagolni, meg ilyenek, de. Pécsekről előfizető vagyok, és azért is, mert rengeteg játékot tökolcsón megkapok, meg jön egy újság, és azt meg elolvasom, ha akarom, ha akarom nem. De amúgy minden újságnak az összes cikkét elolvasom. Ez jó újság reklám. Ha akarom, elolvasom, ha akarom nem. Hát most például múltkor mondtam, hogy a GTA 5 nekem így lett meg. Hogy előfizetés mellé egy éves előfizetés volt 26 ezer forint, hosszabbítással a GTA 5-tel. Most a kiszámolod, egy újság 2 forint, 12x2 az 24 ezer, tehát elméletben, papíron 2 forint ér meg a GTA 5. Az mondjuk úgy Nordbad. Csod, meg a falut négy is hmm. ugyanígy lett, meg ugyanennyiért. És ha már falu. Én így... a bácsit is letettem. Úgy kötöttem de... át, hogy nem is Ú, tudtam. Bocs. <laughs> akkor, akkor nem, nem. Akkor nem jó, hogy be. én figyelek, látod? Na, <gül> most a Neo se figyel, meg én se látod. Ne, én nem mondtam semmit, bűnk. mert akkor nem jó az átkötés. De mondd csak azt, nem utána folytjuk. <gül> ne, csak, hogy nekem a Battlefield lett így, meg ö, ilyen Premium is e be, úgyhogy megjelenéskor, hogy ilyen előfizetéssel. És olcsóbb. És úgy volt olcsóbb, hogy tehát előfizetéssel együtt volt olcsóbb, mint máshol előfizetés nélkül. Na, hát Jó, most. mondjuk hát nekem az... is lett, na most, hogy én sem logjak ki a sorban, de nekem Diablo 3-on, meg Guild Wars 2-om lett így, na. Na, <gül> hát ennyi. Úgyhogy ne, úgy, ne végjetek GameStar-t, vagy ráadásul, igen, ráadásul minden hónapban jön az újság, rajta egy, vagy ott egy teljes játék, meg minden, úgyhogy... Én, én amúgy most nem akarok hülyeséget mondani, nekem, mintha az egyik előfizetés az, az a PC gurútól lett volna, oda azt tőlük a Guild Wars, gamestar tól meg D3-on vagy fordítva. Azért valamelyiket. Ja, hogy így külön. -külön, jó, külön csak ez ilyen no, átjárás, azért, átjárás nem, azért azért, Egyszer az egyiknél volt ilyen akció, a másik, nem meg a Nem, hogy ezek jók ezek az akciók. Tehát, főleg, hogyha vannak jó játékok. Meg, mondjuk általában mindig van egy-két olyan játék, tehát ilyen 6-8 játék közül választat az ember, vagy vannak ilyen perifériák, bár azt így nem kérnék én. Tehát szeretek olyat venni, amit én kinézek, nem pedig olyat, amit adnak és választok. És miért nem nézek olyat, amit adnak? Nem, mert, mert, mert, mert én más nézek ki, nem tudom. De mondjuk, például tényleg így, 6-8 játék közül mindig lehet választani. Tehát most olyan nincs, hogy te nem fogsz találni magadnak, ami egy kicsit is érdekel. Mondjuk, igen. Tehát most van FPS, van RTS, van mindent. Tehát most a StarCraft 2-től kezdve mindent lehetett volna kérni akármit. Tehát ez, ez tök jó dolog, szerintem. hogy én, én szeretem a nyomtatott sajtot, meg az a legjobb, hogy meghozzák az újságot, kibontod és, és megszagolod. Olyan jó illata van, én imádom. imádom. De én ilyen beteg állat vagyok, majd mindenkit lemészárolok én is a neo 20 év múlva. Kezdek félni. Jó van, majd te is velünk tartasz. Aztán majd valamelyikünk hátba lő. Közben elindítottam a... az Xbox appot, hogy megnézzem ezt a xbox dolgot. <sínt> <sínt> még nem, még nem. Még itt nem vettem soha semmit. De most nézem, 9840 forint. Hát És meg lehet semmit. venni, meg lehet venni. Xbox Live van rá írva, úgyhogy az nem Games tudom, for Windows ez... Live lesz, csak átcsomagolva én már láttam Aha, azaz. megveszed, letöltöd és két napig nem tudsz vele játszani, mert nem működnek a szerverek lehet, lehet Jó. úgyhogy euh, érdekes, tehát hogy ez lesz az első játék, amit itt megveszek valószínűleg mert ez máshol nem lesz kapható Na, de majd a véleményedet szerintem kikérjük majd. Jó. Kül külön is, meg is oké, okay. most, most, nem, most nem veszük meg majd a, a héten <laughs> A héten rá, ránézünk, úgyhogy de a következő adása szerintem már biztos. Hát ha lesz addig akció. Hát <laughs> ha lesz addig akció, igen. Hát végül is. Na, nem de is az tudom, hogy dobozosan egyébként megjelenik-e. Ja, szerintem nem. Szerintem nem. Szerintem nem. Uh -huh. vagy, hogy hogyha, vagy lehet aktiválni játékot Windows Store-ba? Ott is van ilyen aktiválós dolog. Nem hát, tudom. Hát, hát szerinted én azt tudom. Hát hát egyébként... te, te most már ott vagy. hát akkor te hát már Én így nézem, hogy így ez itt van, de hogy ez hogy működik, ez a sztóra? Lövésem nincs még. Rá tudok kattintani, megveszem, és utána nyilván majd el akarok kérni az árát, mert ez ilyen mocsok dolog, hogy működik. Ja, hát ez De még nem kattintok rá, mert, mert ez a Windows Store, ez így ezért még egy szar, ahogy ezt így Nem <há> Jó van. <há> nem, nem, nem adok nekik könnyen pénzt, főleg nem ennyit. Ez de, az ha a már átkötés, akkor sem elnézést. Még mindig nem arról beszélünk. Állítést. folytatva, akkor még gyorsan, így a Gears of War megvásárlás elé beszúrom a témát. Szóval van a játék a falut négy, mindenki vágja, posztapokaliptikus, RPG, nagy szabadság, minden is. Ebben volt egy survival mód, ami sokak szerint nem volt annyira kemény, mint amennyire kellett volna bármikor menthettél, oké, okay, az ellenfelek többet sebeztek, de úgy nem volt nagyon megkötés, meg úgy enned indult, meg ilyeneket se kellett nagyon csinálni. Na most jött egy új pecs, ingyenes, ez nem a szezonpesz része, ezt mindenki megkapja, aki játszik a játékkal. Kicsit átalakítja ezt a dolgot, nincsen gyors mentés, meg manuális, csak akkor menthetsz, hogyha találsz egy ágyat. Figyelned kell arra, hogy mennyire vagy fit, hogy mennyire. Ez egy kicsit vagy éhes. Ez Igen, kicsit Nincs gyors utazás, a töltényeknek is súlya lesz és az ellenfelek természetesen ugye keményebbek, meg könnyebben meg tudsz betegedni, akkor a, a társakra is jobban figyelni kell, mert hogyha nem éleszted újra őket a harc után, mert nem történik ez meg automatikusan, azt hiszem steampeket kell erre áldozni, akkor ott hagynak egy idő után, tehát később már nem tud őket felbérelni. Akkor enned innod kell, de nem mindegy, hogy mit, mert hogyha rosszat teszel, akkor beteg leszel a cuccokat, Amiket felfedezel a térképen, azok közelebb kell menned, hogy felfedez, nem elég csak arra fele nézegetned a közelben, plusz az ellenfeleket nem fogja kijelezni a térkép. Úgyhogy én már alig várom, hogy kijön a játékhoz a magyarosítás, és nekiálljak ezen a szinten, mert ez, ez király lesz. Tehát lényegében jobban megszívatják a játékosokat, és ennek mindenki örül. Igen. Tehát konkrétan. Jó, akkor jól értettem, vagy, igen. Hogy, ugye kevés mentés van, meg minden, esetben ez majd olyan lesz, mint a Dark Souls. Aha. Kicsit. Tehát közben meg ugye a figyelmet kell, hogy eszel is szól, küldetéseket csinálod, de most gondolj bele, hogy lenni kell egy házad, meg onnan kiindulsz mindig, mert ugye ott tudsz csak menteni, vagy, vagy más barlangokba bemész, vagy valami épületekbe, ahol találsz ágyat, és nem minden ágyon tudsz úgy pihenni, mint egy normálison. Tehát hát csak a, a saját tárgyában ilyen... hangzik jót az ember. No. Igen, tehát a hálózsákot zsákot, például szinte csak menteni lehet, mert, mert ott nem nyom föl semmit. Ha pedig túl fáradt vagy, akkor elkezd lemenni az életerőd, ha éhes vagy, akkor éhen tudsz halni, meg ilyenek, Tehát ez, ez, ez, ez roadt király lesz. Na, lassan ezt tényleg mindig szerverből játék. Igen, igen. igaz ez jó, hogyha egymástól lopnak jó dolgokat a te játékok? Ja. Szerintem is, amúgy. Most, most például a minecraft bekerült egy olyan, hogy Két kezed van ugye, és most a másik kezedbe tudsz tenni egy pajzsot. Amit más játékokban már voltak, de mondjuk a minecraft Mint -e Mintha láttam be. volna már <gül> igen. Igen, <gül> igen, igen. Csodálom, hogy eddig Dehát, hogy nem volt benne ez. Fura, hogy most a Minecraft nyúl valahonnan. Úgyhogy ez ilyen tök, tök érdekes. De jó, hogyha így fejlődnek a játékok szerintem. Főleg, hát az hogyha ő... az alapján, hogy a visszajelzések pik, mert ugye itt az volt a igen. visszajelzés, hogy túl könnyű volt. És akkor látom, igen. könnyű volt, akkor eztek itt van. De amúgy tényleg és, könnyű És a volt. másik módja az, az megmaradt még egyébként, hogy a, a, a, akinek eddig tetszett a játék ezen a szinten, nem, szerintem az Szerintem maga a játszhat? Survivor az, ne, az, az nem maradt meg, szerintem. De szerintem a Survivor az majdnem olyan volt a régi Survivor, mint mondjuk a Hard. Tehát, hogy sok különbség nem volt. Tehát ott is enned, meg indult, meg éneket kellett, de szinte semmire nem kellett figyelni, mert annyira lassan ment le, hogy, hogy el, nem volt nagyon befolyásra a játék menetre. Meg Én ott úgy, is, is sok értelemben. Éve. Tehát most, most, most csak beletették, de úgy annyira nem volt durva. Tehát például régen a falut nyúvegazba volt ez, ott, ott, ott nagyon keményen meg volt csinálva, ráadásul modok amíg rá is erősítettek. És ugye itt is van módtámogatás, tehát akinek még ez is túl erős, vagy túl gyenge, az elő még burújthat rajta, meg, meg visszaállíthat. Tehát egy-két dolgot kivelt belőle, hogyha nem szív. Itt, itt is vannak elborult modok. Igen. Tehát akinek mondjuk nem tudom, még ez is túl könnyű, az beállíthatja, hogy százszor annyit sebezzen az ellenfél, meg ilyenek. Tehát mindent meg lehet csinálni. Valaki olyan szereti még jobban szívotni magát. Igen. De mondjuk ez tényleg jó hogy amit ha, ha, ha ez meghallgatása talál, hogy többen mondják, hogy hát ez nem olyan, mint ahogy ígérték, meg ilyenek, akkor próbálnak tenni valamit. De szerintem az is jó, hogyha például kompenzálnak. Tehát például most megjelent a Ugye a Need for Speed nem sokára jön a pc és tök sokan szitták, én szerintem annyira nem rossz a dolog. És az IE tanulva a korábbi hibákból, meg ebből is, most ingyen adja az összes DLC-t. Most megint jött hozzá egy DLC ilyen hotrodokkal, meg új zenékkel, új cuccokkal, versenyekkel, és az is tökényen jön. Ez is jó. De néha tanulnak a hibáikból? Sajnos csak néha. Igen. Sajna. No, elfogytunk a témákból. Zárjuk is, vagy még van valami, amitről tudnánk egy kicsit. Précsén, Csigaz, itt van még? Lehet jel a Nem, Csigaz, nem ulamás a podcast, figyelj fel, fel kell, kell Csigaz, figyelj, hogy ezt a formában meg lehet venni. Ne, Szerintem csak talált egy hálózsákot tudod, és írtál. A... Akkor itt, nem akkor nem itt nem elmenti már a dolgot. Nem, amúgy még az a gondok, azon a kérdés, hogy ki mit gondol a For Cry primer Cirip, cirip, cirip, cirip, Körülbelül ezt, ugyanezt. ezt. Nem tudom, nekem így tetszik a játék. Csak így... Néztem egy pár videót, azért kérdezem, de már videót én még is nem próbáltam. Néztem. Én is néztem videót, meg még streamet is néztem, azt a mindenségben, amivel nem Én csak ilyen régebbieket, amiket nagyon korán, tehát amikor elutasztatták a túlságírókat, hogy akkor na itt egy Mi még szoba, nem új akart, én Most már boldog-boldogtalan ezt nyomatja. Ja, Há, igen, ja, igen, ja. de úgy nem tudom, engem annyira nem. Amúgy engem nem maga a játék a annyira -ok. nem. Aha. Tehát a Far az nekem gépfegyveres cuccos. Ez, ez így jó pofa, de teljes árú játéként ezt kiadni nekem kicsit sok. Mondjuk azzal, hogy nem számozott cím, azzal akarták ők is jelezni, hogy ez nem egy ilyen sériába illő valami, de hanem hát, ez egy ilyen... akkor ne ennyire adják ki. Hát, hogy hát ugye. De ez egy teljes értékű játék, nem? Tehát, hogy benne van minden, ami kell egy játékban. Tehát, hogy legyen 20 euró, én azt mondom. Nem tudom, hogy tehát így... Én azt mondom, hogy legyen 10. Ingyen, ingyen, free to play. Csig ez nyert, csig Nem tudom, nekem olyan furának tűnik az egész. Én az egyik izi videó alá be is kommenteltem. Meglepődtek a srácok benne, hogy háló van már ott így 10 évvel Krisztus előtt. És még így bekommenteltem, hogy a három meglepődtetek azon nem, hogy epilált a női karakter a játékban. Miért? patintott patintot kővel bármikor lehet epilálni. Nem tudom, a, a, amint kiszúrtam ezt, tehát hogy ilyen, ilyen, ilyen tükörsima a lába a csajnak, akivel ott összefutnak az elején, meg... Meg mit tudom én, ott mindenki megborotválva, meg mit tudom én, én nekem olyan fura volt na. És igen, csak a szőrös nőket kereste a videóban, aztán nem találta őket. Hát érted, az <gül> ős ember azt De még már... ez tényleg furcsa, hogy kivillent a hangulatból, hogy ilyen túl. Ennél is pedig apróság, de az, amint észrevettem, ott már egyből az volt, hogy mm -hmm. hát, oké. Okay. de mégiscsak 2016 mindenki a csupasz szereti. <gül> Amúgy rádiótornyok vannak benne, nem tudják. Valami Bonfire-nek hívják őket, és nem láttam, nem jutottak el odáig a videóban, de vannak ilyen, azt mondták, hogy az lesz a megfelelője a rádiótornynak. Istenem, ezt annyira imádom, hogy játssz egy Ubisoft játékkal, amíg az élben nem láttad, de már mindent tudsz róla. Tehát ez... ja, valami Valamelyikben nem tették nála. bele, a nincs ilyen. Jó, de most abba hogy neszem vele? Hát sehogy hogy de. ki. De játékát megpróbálták volna. Honnan tudja az ember, hogy miben játszik? Jó, a valamit amúgy ezeken a Far Cry-os Assassin's creed Igen, de ezt, ezt egyszeri kitalálták az Assassin's creed és azt hiszik, hogy ezt mindenki szereti. Pedig Közben nem van nem meg senki. Ja. És ez mondjuk benne lesz a revision is. Ja. Mi tényleg? Hát jó, itt csak annyi, hogy egy, van egy térképed a bázisodon, és ott azt megnézel, és akkor ott látod, hogy Ja, de nem az kell az oda menned, felvászni a Nem kell felvászni sehova, de hát... Szinkronizálni. Bár nem tudom, ha, tehát igen. ki tudja, lehet hogy, lehet, hogy később ugye jön aki a teljes verzió, ahol nagyobb területet járhatsz be, és akkor lesz megfelelője ennek is. Csak az nem a betában nem volt benne nem fogsz nagyobb területet bejárni a teljesben. ugyanakkor a lesz, mint a bétában. Nem, Ehogy is, a nagyobb lesz. <gül> és minden egyik DLC lesz 50 euró per darab. Biztos, hogy nagyobb lesz, mert most belefutott el egy csomó olyan helybe, amikor kiírta, hogy hát ez nincs benne a betába. Nem Igen. lehet, hogy ezt a teljes a majd kiírja, hogy nincs benne a teljes véget. Hú, hát az nagyon fajnok. Vedd meg hozzá a DLC-t. Ehhez az igen. első DLC-t kell vendvekedned. Ott a túl a 7-es DLC-t fogják <síthat> kérni. Jó, hogy szar lenne, érted most a Battlefield 4 be rohangál és így kiírna, hogy ez már a Battlefield-et menjél csak vissza. Tudod, hogy ez... Tök, vissza. Battlefield 4 területére automatikusan levonjuk a DLC árát ja, a szávárdról. <gül> az csúnya lenne. Tényleg az úgy bolyan mondjuk a Divisionben, hogy nem visszatesz oda, ahol tudsz lenni, hanem automatán levonról a kártyádról a pénzt. Az, az kicsit kellemes lenne. Ja, Az, az, az. Hát, de ja. Nem igen csinálnak. Fa... Most beszéltünk. Far Cry. Far Cry Primo. Úgyhogy amúgy engem... Úgy annyira nem vonz ez a dolog, de úgy nézegettem, de például ez a, nem tudom, ez a sasba belemész, és látod a dolgokat, meg lesznek tigriseid, és egyszerre van 50 tigrised, és mindig csak egy lehet nálad, úgyhogy ha másikat választasz, akkor az elfut a semmibe, és jöj helyette egy új. Nekem ez annyira furcsák. Érdekes hangzik. Igen, meg van fejlődési rendszer, mondjuk az jó ki van találva, az elég ilyen perkeket tudsz rakosgatni magad, a jó semmi extra, de... Uh, Na, volt, volt, régen hisztem, a, hogy... volt régen ez a film, nem tudom, azt ti láttátok-e, valami vadakura, vagy mi volt a cím? Aha. De az teljesen róla eszembe, ott is a hát madárral ugyanúgy tudott látni, meg volt azt mondom, ott medvéje volt, vagy nem medvéje, hogy ott is hát, tímisa meg, volt? Meg diszon hát, drónok nem, drónok harca. Amelyik, ah, az ahogy. nagyon régi. Az nagyon régi, de ezt egy, az egybe, Az a Far Cry Primal. <laughs> azt aláírom, é, hogy, hogy a játék az rohadt jól néz ki. Tehát az, az, az tényleg nagyon szép Tehát az erdő meg minden az, az nagyon jó meg csinálva. Összerakták. És a hogy működik benne? Vagy hogy tudod eszközeket Hát össze vagy? kell szedni a ja, akkor gondolom, hozzá, és akkor van egy animáció. Gondolom ugyanúgy, mint a Far Cry-ban. Igen. Bánom. Igen. Most Vagy nem tudom, ott, hát én minden játékban szeretem a craftolást, de ott vagy, nem jött be. Lehet, hogy azért már az Invertoridban sose fért el elég cucc. Hát, meg olyan, csak annyira, hogy egy listán össze kell szedni a cuccokat és megcsinálja, tehát szinte semmi kihívás nincs benne. tehát az egy menübe, hogy megcsináld és megcsinál. Nem olyan, nem, nem, mint mondjuk a Minecraft-ban, hogy ki kell raknod egy, egy alakot, ami hasonlít rá, vagy legalább Jó, logikusan hát. el. Van mondjuk a Raspberry is így működik, ha nálad van a cucc, akkor rákatintasz, és akkor megcsinálja. Ja, tehát változ, ez csak a, a Minecraftban változ, ilyen változ, kreatív. Meg úgy adták be, amit beszéltünk, hogy egymás satobálod az izéket, és akkor nyomod a gébet, és akkor odavarázsolja. Aztán a többi cuccot megszethet előszre, mert nem tudsz szétválasztani cuccokat, hogy csak egyet dobsz ki ebből, ha nem így, ilyen nagy kupi lesz ott. Na mindegy, szóval abban nem működik jól. Ú, tényleg a division az mikor fog megjelenni amúgy? Hú, most ja, jövő és. héten. Jövő héten. És jól emlékszem, március 8. És mm -hmm. még él az előrendelésed? Ja, még igen, ma, ma küldtek egy levelet, hogy ne aggódjak, ne aggódjak, megkapom az előrendelői bónuszt, mondom. És ha lemondom, akkor, akkor is, is. akkor igen. is tudom. Az már a tiéd. még gondolkozok rajta. Mert igazából nem egy nagyon rossz játék, tehát nem tudnám rá azt mondani, Jó, jó, igen. Hogy, hogy rossz persze. játék, de... Az Csá. egy héttel ezelőtt. Meg egyébként most itt ez a, a Kirzo For, nem két, tudom. Két, két hét múlva majd beszélgettünk erről, a ugh. Igen, <laughs> igen, Majd Riggerek itt, hogy ekkora egy forsvazzák, és ezt meg kell játszani. Ja bácsi, csak a Plánc versus t vettem volna meg. Igen, azt még mindig nagyon kéne. <laughs> az egy tök jó játék. Majd az, játszunk már van. valamikor. Drag már fölte is, Miki. Ja, hát hát fent van. fön van. Hát, hát csak legyen legyen kell tudom. megvárnunk. De nekem nincs is meg, nekem 70-valahány órás ingyenes, játszatban Nem annyi is 70, elég. hanem... Egyelőről. Majd utána úgy is megveszed, mert annyira király. <gül> <gül> Majd megnézem Game Time, azt mondja, hogy van, nem is tudok vele játszani. Ne. Meg van nekem egyáltalán? De nincs is meg. Hát de akkor nem, hogy kattintottam, hogy nem kattintottad be Game, game Time-ba? Mert be oh. kell kattintani Game Time-ba. Hogy merted? Hát valamit kellett annak, mikor Game Time volt, nem? Hogy... Hát, de itt van egy Rahedley Game Time, Sims 4, Better Ez War. meg nincs ott, kezdtük? Ez meg nincs. Kingdoms of Amalur, ezeket csak ott be. Az érdekes. Battlefield 4 Feelingben van 168 ingyen órám. Az, az jó. Azt se fogok soha kihasználni? Hát nem, szinte a rakom. Hát vagy, hogyha, ha játszani akarok, meg, akkor megveszem. Tehát most én utálok úgy játszani valamivel, hogy visszaveszik. Nem látom értelmét. én. Hát eh, igazából ez a demo. Hát. Csak ja, így megkapod a teljes ja. játékot demóba. Tehát ez nem egy rossz dolog szerintem. Ja, mondjuk ez, ez, ez, az, az ez az, amit jól eltaláltak az Originál. tehát ez, amit jó eltaláltak az Erre ott vannak a stímen az Ingyen hétvégék, mondjuk, Igen. de az mondjuk teljesen más, mert itt, itt akkor játszol, amikor akarsz. Demókat visszahozhatnák amúgy. régen, emlékszem tökre örültem, amikor nem tudom, vettünk egy újságot, és voltak hogy demók, és megpróbáltuk, és hogy a, ez a játék de jó, az a játék de jó, hú. meg minden. Én a, a Hum, még volt az a játék, akartam a Space Marine. Ez a Warhammer-es játékkal játszottam. Ja, igen, igen, Annak a demoja az nagyon tetszett. Hát szem, az a játék játék tetszik neked. Az jó játék, igen. Ja, hát az jem. a játékkal emlékszem, hogy a demóval kipörgettem, vagy háromszor, négyszer, és akkor mondjuk tök vártam a játékot, hogy megjelenjen. Én is jól. a Carmageddon 2-vel voltam így annak ideje. Ah, ez egy kicsit messzebb az már régebben volt. Hát igen, az 98-99 körülbelül. Igen, akkor még nagyon mentek egyébként az újságok, akkor az internet se volt annyira el ja, ja, ja. terjedve, és akkor ezek a demók azok tényleg ott voltak. Hát van. meg akkor még ment az 56k-s modem, amivel esélytelen volt letölteni igen. bármit. Ott aztán Mericel. nem voltam kecskeporom. Én, minden én minden egy éjszaka minden. alatt, amíg cseteltem, leszettem egy MP3-at. Egy egész MP3-at. És egy perces MP3 volt. Hát nem voltam a hosszú, de <gül> Régi hát szép ja. idő. Emlékszem, amikor bekerestünk egy honlapot, nem tudom, a startlap.hu meg ilyenek, és itt, itt ültünk 10 percet, még betöltött minden képet, meg ilyenek, írt, meg ilyenek. Öh, Istenem. Hát azért régi nem mondom, hogy régi időnk. szép a, Ezt nem akartam mondani, é, Én já... már mondtam. <gül> Mostani az jobban tetszik. Csak rákattintok, aztán kész megy minden. Mint ahogy ezt a podcastet is bárki meghallgathatja. Igen. Meg valószínűleg, ha ezt halljátok, akkor már hallgatjátok is, úgyhogy ez egy És van paradox. internetetek. Igen. Egy Vagy a szomszédot kértétek meg át, hogy hozzám át egy izébe. Lapátolja ja. Igen. Vagy csak valaki rohadt hangosan hallgatja mellettetek a buszon. Igen. De mindenkinek Na, köszönöm. és szerintem ez egy ilyen elég szerencsétlen zárszó. <laughs> igen, én Még... is ezen gondolkoztam, hogy hogy tudjuk ezt jól lezárni, de... Ez szerintem nem, egy jó nem zárszó típ. amúgy. Jó. Aha. De, uh, akkor olyan zászót kell, hogy és jövő héten a Division vélem. Vagy még nem? Nem, még Division ne nem jövő, héten de... jövő héten még nem. Bár ne jövő héten ja, Windows 10. <laughs> Vajon működik-e? Mennyire laggol? <laughs> Le fog-e fagyni? Megtudhatjátok a következő epizódból. És akkor sziasztok, vissza mindenkit. Sziasztok! <laughs> sziasztok!